Két, hár, Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Én csak voltba járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. másik Nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kinnódik már itt? Jó reggelt, Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, három. Egy, egy, egy, kettő, egy, kettő, három Ma something no 2020. március 10-e van és kedd, pontos idő 5 perccel múlva reggel 7 óra. Ez a kejfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven aluljaknak nem felette is, a igen korlátozott mértékben ajánlott és ajánlható műsora. derültég 2-3 fok, aminek gondom a többszöröse is meg lesz. Akár az ötszöröse is, azért ez az nem kevés. Először is szeretném megköszönni mindazoknak a fületés napi jó kívánságát, vagy megemlékezését, akik megemlékeztek erről, a, hát erről az izéről, ami tegnap esett meg velem. Köszönöm szépen! Az első fél óra a miénk, beleértve, hogy az utolsó öt percet egy velencei lakos kapja, akit összehoztam volna Elsimon Lászlóval, de Elsimon László nem óhajtott összejönni vele. Így aztán Elsimo László szólóban lesz fél 8 és 8 óra között. 8 óra után egy régi ismerést üdvözölhetünk, nem pozitív apropóból. duranelli Péterrel fog beszélgetni arról, hogy a gazdasági életre, akár az önök otthoni gazdasági életére, így aztán háztartására, az országra, Európára, a világra milyen kihatással van lesz, lehet a koronavírus. A után pedig Nemes Gáborral beszélgetek tartok tőle hogy nagyjából ugyanerről, illetőleg a migráns menekült helyzetről, amely bizonyos ágait tekintve ugyanez. Van egy félelmem, mely szerint a kejfejjelcsi rövidesen semmi másról nem fog szólni, mint a koronavírusról. Független attól, hogy az elmúlt napokban, illetve az elmúlt hetekben látszólag minden ok nélkül a beszélgetéseink zöme a koronavírus említése nélkül zajlott. Ami persze megmaradhat Továbbra is, de névileg egy uh, szembecsúkásra fog emlékeztetni. Jöreget! Jöreget! Nem tudom, mennyire tartozik az önhatás körébe, csak szeretném járni, hogy egyhetes hírek voltak az előbb, amik a 7 órakor azok pont-pont, ugyanezek a hírek voltak egy héttel ezelőtt. Szerintem... Szó, Szólni fogok semmilyen vonatkozásban. Mm. Szerintem, hogyha két héttel ezelőtti hírek mennének le, mm. önön kívül másnak, hát a hallgatóimon kívül másnak nem tűnik föl. Én ezt jelezni fogom. Addig, amíg olyan hallgatóim vannak, mint ön, addig addig rendben vannak a dolgok. Az egyébként, hogy ilyen előfordulhat, azzal kapcsolatban hadd ne mondjak mondatot, mert mi van, hogyha hát a korra, mert nem én kell azért ezen, Mert azért szóval összekötik sajnos a műsorra. tehát hogy én is bekapcsolom a rádiót. És... De mi miről volt benne szó? Hát a, a, arról, hogy nincs koronavírusos beteg még Magyarországon, arról, igen? hogy indul a koronavírusos honlap, arról, hogy elindult az azonnali fizetési rendszer. az azonnali az az fizetési az rendszer, az nekem is feltűnt. Annyira máshol járnak ez a, a gondolataim. Ez egy volt. Ez Nézze, ez ez ha ez, ez, az, ez az, az én rádióm lenne, akkor az az ember, aki azért felelős, hogy ez bekerülhetett a műsorba, nem tudom, hogy az konkrétan kicsoda, de amennyiben ez nem az első eset, akkor soha többet nem kéne már ide bejönni. Ez egyébként a, a, a műsorom egyéb részén és a tévéműsoromra is áll, sokak szerencséjére és a magam pehére, de lehet, hogy a magam szerencséjére is, nem én vagyok a főnök. Értem. Nagy nagy valami? Nagyon jól tette a telefonát. Köszönöm. Én mondhatom akkor most, hogy sajnálom az apropót. Meg tudom érteni, szólni fogok és dörögni fogok. Nézd, ha pozitív hírek vannak, akkor még annyi tudok önnek mondani, hogy biztos vigyázni akarnak az idegeire. Nem tudok. csak hülyeséget tudok mondani. Köszönöm, hogy hívott. 061-877-0877 877 0877. És a következő telefon befut, addig elmesélem önöknek, hogy a tegnapi napon például gyakorlatlag arról szólt, amit elmeséltem önöknek, elkezdtem egy merülést azokban a hétköznapokban, amely hétköznapokból a hétvégén kiköszöntem. Hogy ez hogyan volt korábban, én erre nem emlékszem teljes mértékben vissza. Nekem mindig az a braziliai emléke marad meg, amit a Brazíliában élők meséltek nekem, hogy bizonyos enyhé bűncselekményt elkövetők kint dolgoztak az Amazonas mentén, különböző telepeken, hétfőtől péntekig, aztán pénteken autobusra rakták őket, bevitték a nagyvárosba, ahol mindenki az anyagi helyzetének megfelelően élt, lakott, evett, ivott, nőzött, találkozott a családjával, aztán vasárnap ismét buszra szálltak és visszaventek az Amazonas mellé, tudom is én, fát kitermelni, vagy gátat építeni, vagy fogalmam sincs, hogy mit csinálni. Rossz a példa, minden példa, rossz az ember valójában érzékeltetni akar mindig egy példával valamit, amiről azt feltételez, hogy egyébként nem tudja jól elmondani. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak kiegészíteném, hogy nem elég, hogy egy hetes hírek voltak, Patai Mihályt jegybank elnöknek nevezte. Hát az viszont már a jövő bemutatát, akkor az, az, az, az, arra Én már lehet, külön. Hogy tudnak valamit? Igen, Nem egen. véletlenül ismételték egy héttel ezzel hát, ezzel? vagy lehetséges, hogy mégsem ismételték, hiszen egyébként közben előlépett. Hát nem tudom, tehát figyeljen, <gül> <Ne>. csak zavarba <gül> tudnak ezzel hozni, ami a magam hülyeségét illeti, ami a tudok elnézést kérni. Ilyen. Leléptetni is akar, tudom magamat. Um, most, ha 7 órakor bárkit felhívnék, Bizisten. Tehát mindenki azt mondaná nekem, hogy János tölt hány óra van, és akkor azt mondanám, hogy nem teljesen mindegy, hogy hány óra van, itt olyan hírek mennek, amelyek nem mehetnek. Különös tekintettel egy olyan helyzetben, ahol szerintem a médiának a jelentősége sokkal nagyobb. Tehát el fogunk jutni sajnos oda a koronavírus kapcsán, hogy a média olyan szerepet fog betölteni, mint a forgalmi rendőr, aki irányítja a forgalmat, ha ez így halad tovább. Hát ez pedig baj, mert azért ez túl terjeszkedne már a fontosság. Nem, nem, hát hogyha a hétköznapjainkat ilyen mértékben gondolj el, gondolj el, az az ütem, ahogy ez most terjed, honnan tudja, hogy egy ön hétköznapi életét érintő dologgal kapcsolatban nem a rádióból fog értesülni arról, hogy nem kell elindulnia vagy másfelé kell elindulnia ez hát semmilyen vonatkozásban nem a túlterjeszkedése a médiának, ez pontosan az amire a média való, csak elszoktunk tőle ez olyan lesz, mint a körkapcsolás labdarúgó mérkőzésekről hát igen, de az a, a szerencse hogy ezen a hírszolgáltatáson túlmenően azért még van néhány internetes hírportál is No, de ezek egymás mellett vannak, ezek nem vagy, nem ez nem vagy, ez is. Arról nem beszélve, hogy ez a mostani helyzet, ami van, ez hihetetlen próbája egyébként, és egy nagyon rossz próbája a tömegtájkoztatásnak, rossz próbája az államnak a tekintetben, hogy ön más mennyire bízik abban, amit hal? Hát. Ö... Igen, értelemszerűen legalább 4-5-6 forrás kell megismerni az embernek, amire nincs ideje, meg lehet. Nagyon jó beszél, hogy... pontosan arról van, hogy nincs rá ideje, tehát az kizár dolog, amikor súlyos helyzet van, akkor egy információhoz jutni is nagy dolog, de akkor azon gondolkodni, hogy ennek hiheteke vagy sem, az olyan uri luxus, amit legfeljebb a bábszínházban engedhetünk meg magunknak visszatérve oda, ahol abba hagytam, tehát a tegnapi nap az tényleg arról szólt, hogy elkezdtem valamilyen módon, nem szándékosan így hatott rám a tegnap visszatérni abba a világba, amit egyébként pénteken, estére tehát egy tízes hetesre, szombaton pedig kilencesre elhagytam. A vasárnap az tulajdonképpen a Kriszta tudná igazolni, hogy maga a döglődés, az semmiről nem szól, az egy vergődés, nem döglődés. És a hétfő az egy nagyon fura nap, mert a hétfő az társa szokott lenni a vasárnapnak a vergődést, illetően ugye ezt a brazil példát mondtam, amikor az embert visszahozzák a városba, majd visszamegy, hát attól függ, hogy ugye most mit tekintünk visszának az Amazonas mentére, Um, és az egész egyetlen egy dologgal van összefüggésben, az pedig az, hogy én valójában mindent hihetetlen lelkesedéssel tudok csak csinálni, és amit nem hihetetlen lelkesedéssel csinálok, az, azt nem érzékelem, annak nincs színe, szaga, nincsenek kontúrok. Attól, mert lelkesen csinálom, az nem azt jelenti, hogy jól csinálom, hanem azt mondom, hogy nagyon nagy átéléssel. Az ismerettségemben vannak sokan, akik ilyenek, és még többen nem ilyenek, itt valami olyan műhelytitkot mondtam el, amely az érlétezésemmel kapcsolatos, és amely létezés itt most fordul az afelé, ami itt ebben az országban és a környezetünkben van. Közeli hozzátartozom, tegnap még sajnálta azt a közel 60 ezer forintot, amit olaszországi utazására költött. Már a többé-kevésbé megnyugodott, mert hogy nem fog elutazni a párjával Rómába, és a 60 000 forintját azt valószínűleg visszakapja, vagy a repülőtársaság magasabb értéken más utazásra engedi át, másfelől pedig hát egy borzasztó hír, mert soha az életben nem találkoztunk még olyan helyzettel, hogy Olaszországba azért nem utazhatunk el, mert ott az van, ami van. 061-877-0877. Egy sor dolog valami foglalkoztat, de ez a sor dolog, ez mindennek a koronavírusnak a szűrőjén megy át, és azon gondolkodom, hogy van-e jelentősége megjelenteni őket, amikor jön-jön. Ők önök el tudják nekem mondani, érzékeltetni tudják nekem azt, hogy mit jelent az, hogy a koronavírus itt van, ha nem tudom hol, vagy hogy valahol van. Tehát, hogy ott van az önök horizontján, és ha ott van, akkor az mit jelent? De azt is nyugodtan mondják el, ha nincs ott a horizontján Az önök életének 061 87 0877 My lady you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Jelzem, hogy az ég a világ el, senki nem telefonál. Tehát az elhangzott hírekkel kapcsolatban, mely szerint. Lejárt szavatosságú híreket közöl a Kei Fejáncsik, ketten telefonáltak a koronavírussal kapcsolatban, hogy az ott van-e az önök horizontján, az így egyet a világ senki. Oké, okay, csak jegyzem. 877 0877 ma 2020. március 10-én, kedden, 3 perccel 418 után. So silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low I loved you my lady Oh in your brave you life I'll always be with you This rose will never die This rose will never die I loved you my lady Never die. Azért nem vagyok olyan nagyon meglepődve, mert az interneten követhető hallgatottsági mérésekből az derül ki, hogy ilyenkor valójában a legtöbben Cihálódnak és készülődnek. A legaktívabbak messze fél nyolc és nyolc óra között, amikor nehezen lesznek majd aktívak, mert első olászlóval fogok beszélgetni. Ez az aktivitás nagyjából fél kilencig tart, ki, de 8 óra 20 perc környékén már megtörik, és fél kilenctől pedig rohamosan csökken. Ez legalábbis az, amit az internetes hallgatottsági mutatók elém tárnak. A kérdés az, hogy ilyenkor egyébként nekem riportokat kell-e készíteni, vagy hosszú monológokat kell folytatni, mert arra nem számíthatok, hogy Önök telefonáljanak. Miután ilyen axiómák nincsenek, így változatlan a kérdés, hogy az Önök horizontján ott van-e a koronavírus, nem telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Engem eddig nem nagyon érdekelt a koronavírus, most uh, elég közel kerültünk az utazáshoz. Um, Tengeren utazunk szombaton, vagy hát remélem, hogy utazunk. Emiatt van bennem egy kis aggodalom. Főleg úgy, hogy az édesanyám, aki egy idős otthonban van, tegnap egy intézkedés hatására nem engedik ki. Uh -huh. Ő jött vónap vigyázni a házba uh -huh. a Emiatt, emiatt meglehetősen van bennem félelem. Mi múlik, hogy elutaznak -e? Hát nem rajtom, csak azon, hogy a légitárság indítja a járatot, vagy sem. Tehát önben nem betűlik az fel, hogy elindítja, de ön nem lesz rajta. Vagy bennem nem, nem, nem, nem semmiképpen nem. nem. Én mindenképpen mi szeretnék. És hogyha én leülnék önnel, és nem mint a barátja, és nem mint az ellensége, elmondanám, hogy mi minden történhet az alatt az idő alatt, amíg ön nincs itthon, kétszer is gondolja meg, akkor azt mondaná, hogy köszönöm, fiala, nem tartok igényt a szolgáltatásaira? <tos> Annyira erős vannak a másik oldalt, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem nagyon mérlege. Ez én tökéletesen értem. Ma, 2020. március 10-én, 7 óra 22 perckor ennyire erősek, de honnan tudja, hogy fél óra múlva milyen erősek lesznek. És ezt most nem a koronavírus kapcsán, nem a koronavírus miatt mondom, de a koronavírus kapcsán. Um, Tehát én csak én azt én... mondom önnek, hogy hagyja meg a, a kételkedés lehetőséget, miközben pontosan értem, amit mond, a motiváció is érthető. Nem kötekszem, csak azt mondom, hogy azt, amit én felajánlottam, azt nagy valószínűséggel egyedül is el tudja játszani. Ne hagyja ki. Rendben, köszönöm szépen. Egy dolgot mondjon, ami mellette szó. A, a lányom kint él, ható, hol, hol, hol? Hol van ez? De, de, de, de, de. Jó, figyelni azért. Oké, rendben van, nem akartam ennyire mélyre menni, bár... De tudja, hogy nem vagyok az ellensége. Nem, persze, tudom. Tehát most azt mondanám, hogy válaszod az anyja és a lánya között, akkor azt mondaná, hogy maga egy barob. Jó, te, nem, nem, te, nem, nem, lehet, ne, nem, lehet, nem lehet, én ezt, ezt értem, ezt csak ezt ezt ezt ugye... Ezt el, el, elfogad, elfogadtam ezt a, Azt a helyzetet, hogy nagyon nem engedik, ki, azt elfogadtam, tehát... Hát pedig azt sem lehet könnyű. Nem. Viszont hallásra! Némileg beleborzongtam ebbe a telefonba elsősorban azért, mert hogy ugye, hogy másodpercek alatt, ez egy olyan lift, amely másodpercek alatt juttat el bennünket a nulláról a kétszázadikra, fölfelé vagy lefelé. És aki ennek nem kerül a hatás alá, de erről nem lehet beszélni, mert én a hatás alá kerültem. Tehát valaki, aki azt mondja, hogy ő közben ilyen lelkiállapotban van, minden mondatommal a közeljövőben, de visszamenőleg is. Tehát ma nem mondtam olyan mondatot, amit emiatt, a telefon miatt nekem meg kellett volna gondolnom. Mármint, hogy rosszul tettem. Még egy telefon belefér, 061 877 -0877, koronavírus és az önök horizontja. Yeah, yeah. Senki? Ha senki, akkor én más témába kezdek, és nem fognak tudni már telefonálni. Kettő percet adok önöknek. Öreget. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elnézést. Egy élelmiszeriparit cégnél vagyok, kiszállító, és ma az első címem pont ez került szóba az egyik ott dolgozó kollégával, hogy ismerve a magyarországi viszonyokat, kérdés is az, hogyha itt bármilyen zárlatra sor kerülne, akkor ugye a dolgozóknak a fizetésével mi lesz? És azért ez minket foglalkoztat. Nem ez a kérdés. kérdés. Az a kérdés, pontosan értem, amit mond, hogyha ön most pontosan azt, amit ön kijelentő módban mond megkérdezni attól, akire ez tartozik, hogy vajon azt tudné -e válaszolni, és arra nem tudok válaszolni, hogy azt tudnál -e válaszolni. De az államfelelősség, amely egyfolytában tízes, mert potenciálisan mindig tízesnek kell lenni, most úgy élesedik, ahogy, ahogy a korábbi időben sohasem. A kérdése teljesen alapos. Ez és az összes több. És ez mennyire, nyugtalan, és ez mennyire nyugtalanítja? Hát meglehetősen, bár éppen hallottam egy fél arról, hogy amennyiben ö, ilyen mondjuk úgy viszmajorokból nem tud bemenni az ember, bár ez a szó biztos, hogy nem jó ide, de minden esetre egy olyan, ami eddig még soha nem volt, akkor betegállomány pénzt elvileg fizetnek. Én nekem az jutott az eszembe, hogy ahogy repülőtársaságok csődbe mennek, vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy gyengébb állapotban lévő államok menjenek csődbe? Majd ezt meg fogom kérdezni duran elli Pétertől. Igen. Mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondják, hogy a bankkártyájáról limitált összeget vehet fel? Mindez csak is kizállag adnak érdekében, hogyha pánik tör ki, akkor az a pánik ne járjon olyan következményekkel de olyan szituáció mint ami most van a mi életünkben még nem volt Igen. jó és ezért minden nap egy újabb euh, hogy mondjam tényt közöl ahhoz hogy most változik-e illetve a tények hatással egy újabb megoldóképletet kell kitalálni hát illetve ki kell találni igen? Igen, hát illetve szóba kell állni a néppel így van. Tehát ez a szituáció, ez nem tűri a hallgatást. Én, ebben teljesen egyetértek, mert a nép ott áll, mint ahogy szokott, és várja, hogy valaki mondjon valamit, amire hát, számíthat, hogy amiben kapatkozhat. Jól beszél, ott áll a nép, és ki tudja, hogy holnap nem állnak-e sokkal többen ott, és akkor, amikor elégedetlen, akkor nem politikailag lesz elégedetlen, hanem amiatt lesz elégedetlen, mert a kérdésére nem kap jó választ. Ha hiszi, hanem pont ugyan ide adtunk ki ezzel a kollégával, elmondtam neki, hogy az én véleményem szerint ez akkor lesz nagyon nagy probléma, mint ahogy kevés hír, de láttunk arról, hogy Olaszországban milyen tüntetéseket terveztek már gondolom szintén a munkások. Amikor, amikor ki fognak menni az emberek, és nem az fog? Tulajdonképpen nem is lesz kérdésük, csak az, hogy legyen valami. Jó, én azt gondolom, hogyha rajta múlna, én például most biztos, hogy a Nemzeti Média Hatóságnál azon gondolkodnék, hogy hogyan hozzak össze egy grémiumot, amely az egyes műsorszolgáltatókkal felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy olyan szituációban, aminek a határán állunk, de bármelyik pillanatban túlléphetünk rajta, egy olyan együttműködés jöjjön létre, amikor korábban még nem volt, beleértve, hogy rendkívüli helyzetben, azt is el tudom képzelni, hogy csak kizárólag közszolgálati csatornák lennének, de azt gondoljál, hogy a mai helyzetben, amikor annyiban bízunk meg a közszolgálati csatornákban, mint amilyen mértékben megbízunk, milyen következménnyel fog az járni, hogyha lecsatolják vagy lekapcsolják az összes többi hírforrást abból adódóan, mert a pluralizmust abban az állapotban túlzásnak és félrevezetőnek fogják találni. Teljesen megértem, és, és valósan érzem azt a fajta, uh, hogy mondjam, nem is az, hogy vízválasztó, de most ez, ez uh, mert ugye van egy rakat külső körülmény, ami folyamatosan változik, hiszen ezt már nem tük, de lehet ebből nagyon rossz dolog is, meg lehet olyan is, ami, ami megmutatja azt, hogy most számíthatunk-e azokra a vezetőinkre, Ebben önök tökéletesen igaza van, ebben a szituációban se történik jó. Ebben a szituációban legfőbb azt éljük meg, hogy lehet rájuk számítani. És ugye tudjuk, hogy a titanikon, hát tudjuk, hát megírták, hogy zenéltek, de például amikor arról beszélnek, hogy megtartják a nemzeti konzultációt, akkor konkrétan az azt gondolom, hogy elmebetegek hát Tehát most vagy komolyan veszük azt, ami tőlünk 800 km-re Olaszországban zajlik. Vagy nem veszük komolyan, és abban az esetben viszont hát akkor éljünk a mának. Osztom a véleményét teljesen, pont tegnap volt egy olyan információ, ami rádióban hangzott el, és ezt e, én ugyan nem néztem meg, de ezt most kivételesen elhiszem, hogy egy román kamionos lépett be a magyar határon, megkérdezték a magyar határőrökhez, állítok föl van véve videóra, és fölthették valamilyen posztra, megkérdezték a határőrök honnan jött, mondta, hogy e, nem is tudom, bolonyából lényeg az, hogy Olaszországból, erre a határőrök hátraléptek, odaadták a papírokat, és mondták, hogy menjen. És ez az autó például ilyen módon keresztül mehetett az országon. És nem akarom ezt túl dimenzionálni, de ebben is látok egy olyat, hogy nem vagyok benne biztos, hogy el tudjuk kerülni a bajban. A bajt nem fogjuk tudni elkerülni, a kérdés az, hogy mennyire kell, hogy mélyre másszunk bele az állam és saját magunk felelőssége, a saját magunk felelőssége és az állam felelőssége, a saját magunk felelőtlensége és az állam felelőtlensége kapcsán. Én mindig meggondolom, hogy mit beszélek, akkor is egyébként, hogyha számosan kivetni való találnak rajta ebben a szituációban végképpen. Ebben is igazán, a magam részéről alaposabban most kérdettük nagyon sokat. Köszönöm szépen! Kejfe Jancsi jelentés az árbóckosáról. de jött Amiatt telefonáltam egy kicsit később, és elnézést kérek öntől, mert én Elsimon Lászlóval pontosan úgy fog beszélgetni, hogy vajon mindaz, amiről az elmúlt hetekben beszélgettünk, az mennyire fontos most, amikor úgy tűnik, hogy van egy betegség, van egy vírus, ami terjed. Úgyhogy ami a velencei helyzetet illeti, azt én a magam részéről nem adokta tettem, hanem egy kicsit elnapolom, így aztán a mi kettünk beszélgetése is, az a beszélgetés, amit már egyszer negyed tíz felé lefolytattunk, csak akkor kevesebben hallgatták, egy másik időpontra kerülne, hogyha beleegyezik. Tehát akkor most nem lenne erről szó? Most nem lenne erről szó, annak okán, hogy ki tudja, hogy nem fontosabb dolgokról kellene most beszélgetni. Hát ezt ön. De ez nem az ön problémájának a leértékelése, hanem talán a, koron, a koronavírus és mindaz, ami mögötte van, annak Tudom. a reális értékelése. Úgyhogy azért is hívtam fel, most adásban van, azért mondom, hogy ön számon van tartva, a probléma kerül kettővel hátrébb, és aztán, ha elhárul, akkor ismét azon a helyen lesz, amikor meghallgatnám önt. Rendben. Nagyon szépen köszönöm a megértését Viszont hallásra. Egy telefont még fogadok, és utána felhívom első Mó Lászlót. Azt írja XY, aki nő, hallgatom, de nem tudom felhívni, mert vonatön ülök. Az én horizontomon egy tízes skálán egyre magasabb fokozatban jelinnék meg félelem formájában. Napi nap utazom be Münchenbe, bölcsödébe dolgozom. Mindenhol emberekkel vagyok körülvéve, igyekszem elhesegetni magamtól, de egyre nehezebb. Van egy foglalásunk június elejére, Valahova, egy tóhoz, ez most bizonytalan, de ez a legkevesebb húsvétkor utazunk haza, abban a reménykedem, hogy addig lecsenk, illetve nem lesznek drasztikus intézkedések, ami miatt ki sem engednek Németországból, vagy nem engednek be Magyarországra. A jelegi aggódalmam a fiam miatt van, aki a barátnőjével tájföldön nyaral, és vasárnap jönnek haza, nagyon bízom benne, sehol nem kerülnek karantéba és imán haza tudnak jönni, írja XY, aki nő. 061-877-0877, és nincs először másodszor, senki többet harmadszor, mert 8 óra 34 perc van, ez már elsimol László ideje. Az egyébként, hogy 8 óráig kitartja a beszélgetés, abban a jelen helyzetben nem vagyok egészen biztos, de aki telefonálni akar, az most tegyek. Jó reggelt! Jó reggelt! Két gondolat. A köszönté, illetve a hírekkel, infúrásokhoz kapcsolódóan a koronavírushoz én a kaptam a Perső Elezési Rendszerben egy e-mailt, és abban egy linket, ahol is minden a betegséggel, a terjedésével, a fel található információkkal összegyűjtve megtalálható ezen a linken, ezen az oldalon. És a másik gondolat pedig, hogy éppen terve beszélgettem egy barátommal, egy kollégámmal, és abban maradtunk, és azt állapítottuk meg, hogy tényleg olyan kiszámíthatatlan helyzeteket fog, és okoz már most is, ami az emberek életében szerintem hosszú évtizedek óta nem volt, és és újra találkozunk vele. Németország, minthén. Köszönöm. Én is köszönöm. A el Simón László, felhívtam azt az urat, aki egyébként biztosan állítja, hogy ti ismeritek egymást Velencéről. Kerestem szépen, ternaphoz... György. És kerestem tegnap az országgyűlési képviselőjét is Velencének, de amikor ma az első fél órában beköszöntem, akkor én azt érzékeltettem, hogy nekem, mint mediátornak, nekem, mint a Kejfej Jancsi műsorvezetőjének, mint egy olyan palinak, aki azt állít, hogy jelent az árbóckosárból, az én horizontomon Egyre nagyobb jelentőséggel bír, tudod, mint amikor a Balatonon vagy a Velencei tavon, ott kisebb ö, tapasztalaton van, az ember meglátja azokat a felhőket, amiből tudja, hogy elnézést kurva nagy vihar lesz. Tehát, hogy olyan vihar lesz, hogy ott se szerettei, se ellenségei ne legyenek a tavon, mert azok nagy valószínűséggel meghalnak, és ez a vihar most ugye nem más, mint a koronavírus. Az én égi ez jelentkezik, egyrészt egy közeli hozzátartózóm tegnap tudtam meg, hogy akkor nem utazik Olaszországba, ami némileg megnyugtató hatással volt rám. De megmondom neked őszintén, hogy így nézem most a közéletet, egyre inkább ezen a szemüvegen, kicsit olyan, mint amikor az ember a napfogyatkozásban néz, tehát kormozva van, vagy nem kormozva van, mert az nem jó, hanem valami nem tudom milyen fényréteg kell, hogy legyen, vagy védőréteg kell, hogy legyen a szemüvegen. És konkrétan például arra gondolok, hogy, hogy most az államnak, a képviselőknek, a parlamentben egy olyan felelősségük van, ez most kicsit ilyen, ilyen, ilyen dagályos, amilyen felelősségük korábban nem volt. És óriási... A kormánynak van felelőssége. A kormánynak is van, és a, és a parlamentnek is, hogy a kormány milyen mértékben támogatja, vagy milyen mértékben tudja felhívni arra a figyelmét, hogy valamit jól vagy rosszul csinál. De igazad van, a kormánynak van igazi felelőssége, és én egyre inkább azt nézem, hogy ez a kormány mennyire viselkedik felelősen, és nem mondok elhamarkodott mondatokat de hol viccentek, hol húzom a számot, és egy olyan szituációban, mint a mostani, az ember szívesebben viccentenne többet, és kevesebbet húzne a száját. Hát, nézd, jó leget kívánok először is. Én, én úgy látom, hogy a, a dolog valóban komoly, tehát, hogy nem lehet úgy sem, hogyha nem lenne az. Bárszerintem, én még mindig azt mondom, hogy nagyobb a füstje, mint a Áj, áj, áj, ezt mi alapján mondod? Azon apján mondom, hogy tavaly négy ezen ember volt meg Magyarországon itt a megbetegedéseknek a WHO szerint egy százalékos halálozási rátaja a világon. A koronavírusban még összesen a világon nem haltak meg négy ön, de ugye ténylegesen ezért kell a karanténák sok intézkedés, hogy ne is terjedjen a dolog, ne, ne eszkeláljon, már az időt nyerjünk a, a vakcina kidolgozásáig is, de minden esetre az biztos, hogy már most azt. Így jelentette a WHO, hogy 3,5 százalékos a megbetegedési ráta, vagy bocsánat, a halározási rátoz a megbetegedések arányában. Tehát magyarul 3,5 százalékos, mint, a, mint az influenza esetében, és hát láthatólag sokkal lassabb lesz utásulva és masszív a betegséget, két tűzlőgyűlölást tudok okozni még a fiatalabb körében is. Ezt tudjuk így az olvasmányainkból, vagy azokból, az anyagokból, amelyek az ember elé kerülnek, és az alapján azt kell mondani, hogy egyrészt komolyan kell venni, mindent meg kell tenni hogy érdekében, hogy minél lassabban terjedjen, uh, ugyanakkor meg uh, bizonyos pánik jelenségeket, hisztérikus jelenségeket, uh, amiket, uh, amik azt mutatják, hogy ha mi nagyobb válság akkor képesen elszabadulni a fokol, ezeket pedig megfelelően és felelősen kell kezelni. Viszont ebből szempontból a szempontból a kormány a kezdeti. Pillanattól fogva nagyon helyesen jár. Európában az elsőként állított operatív törzset, Európában e, ha lehet, a lehető leggyorsabban reagált bizonyos problémákra. Az meg, hogy itt most azon az hogy a kástár miniszter úr tudta, hogy hol volt az iráni diák, vagy nem, hát ez. ez, ez Azt kell, az kell, hogy nekem mondjam, hogy én a szombati céllapájában leváltandónak tartottam kásler -Viklós. tehát az, ahogy ő csütörtökön, azon a sajtótájékoztatón viselkedett, úgy nem viselkedhet ember. És ebben a tévedés minimális kockázatát. mondom, elvégre ez a saját véleményem. Tehát az, az, az kell, hogy megéltsed, Laci, ebben a szituációban, ami nem lehet könnyű. Ennek a kormánynak nincs jelentős gyakorlata abban, hogy szóba a néppel. Nem áll szóba. Te szóba állsz a néppel, de te nem vagy a kormány. Ez a kormány nem áll szóba olyan módon a néppel. Lehet, hogy ez előző se állt, ez engem nem nyugtat meg. És amikor Kásler Miklós abba a helyzetbe kell, hogy neki válaszolnia kell olyan szituációban, ami neki mióta miniszter még sohasem volt, úgy viselkedik, mint egy tornatanár. Azt mondja, hogy kéri a kérdéseket összegyűjteni, azt mondja, hogy ezeket a kérdéseket már feltették, ne tegyék fel még egyszer, és én azt mondom, Takarodó. De nem azért, mert ő egy rossz ember, nem azért, mert ő egy rossz orvos, hanem azért, mert amiért őt odaállította a miniszterelnök, annak nem felel meg. Van egy szituáció, ahol ha azt kérdezem, hogy merre van Buda, és én tök hülye vagyok, akkor 25-ször el kell magyarázni, ha én egyébként a sajtóhoz tartozom, mert olyan embereknek közvetítek, akik fontosak ennek a kormánynak, mert hogy az emberek, akik itt élnek. Az az impertinencia, az az értetlenség, amely Kásler Miklósban egyszerre van jelen, alkalmatlanná teszi őt. Hogy miniszternek alkalmatlanul azt nem tudom, de egy ilyen szerepre alkalmatlan, abban olyan biztos vagyok, mint hogy itt ülök most a spirit rádió stúdiójában. És ez, ez nem a személy elleni támadás. Jó, János, szerintem most egy kicsit indulatos vagyok. Nem vagyok indulatos, Laci, vannak szituációk, ahol az ember nem engedheti meg magának azt a luxust, amit egyébként... Tehát egész egyszer azt kéne megérteni, hogy ez most tényleg fontos, vagy nem fontos. Ha fontos, akkor annak megfelelően kell, hogy az ember idomuljon hozzá, és ez nem egy politikai kérdés. De. Nem mondja, ez, a nem ez a felelősség, ez annak a felelőssége, hogy veled valami baj van, és én egészen addig veled maradok, amíg valami hozzátartozódnak, át nem adnak, mert azt gondolom, hogy nekem az a kutya kötelességem, hogy addig veled maradjak, függetlenül hogy hogy mozijegyen van-e vagy sem. És ha te utána megköszönöd, akkor azt mondom neked, Laci, bízom benne, hogy fordulott esetben ugyanígy jártál volna el. Ezt várom el a Káslertől, se többet, se kevesebb. Még egyszer mondom, senki nem mondja, hogy nem fontos se a szituáció, se a probléma. Ez együtt is uh, szerintem értelmesnek kell lenni, mert a miniszter mindent elkövet ebben a helyzetben. Tehát az, hogy uh, nem, a, nem úgy kommunikál, olyan te szere, hogy kommunikálni, megmondom őszintén, én nem néztem meg a sajtótáig Oké, okay, akkor meg ne beszélgessünk róla, ő nem kommunikál, ő nem tud beszélgetni, ő alkalmatlan erre. Jó, még egyszer mondom, én nem láttam a sajtótáig azt, én nem szívesen mondok erről, de az biztos, Jó. hogy én az utóbbi ha. időben is többször beszéltem vele számomra. Én ezt kérdéssel. értem, Laci, tök én azt látom, hogy, hogy abszolút a helyzet okay, van. Oké, okay, hát akkor ott, ahol te találkozóvel, ott a magaslatában van, akkor, amikor találkozik a néppel, annak az újságírói választotjaival, akkor gyalázatosan viselkedik alkalmatlan rá, mint ahogy... Azért az újságírók, azért az újságírói választotjaival ez nagyon szép, de azért... Figyelj. Még nem tartunk, hogy Félreértesz, akik ott voltak. Tudom, tehát, nem. értem. Figyelj, én én teljesen átélem. egy ilyen én, De én felelősen, tehát én, én nem volt drámai. Figyelj, alapvetően az emberi gyarlóságban a fejemben egészen addig, amíg emberileg gyarluk lehetünk, mert meg nem halunk. Tenap volt egy beszélgetés Csáki Judiste és a Színási között, és a Színási valami egészen fantasztikus formát futott, és nem vette észre a Csáki, hogy a végén olyan. E tóba, vagy mi, szok, mi tehát, szoktak az embert? Kutyaszorító. Kutyaszorítóba fogták. Ugye végig beszélték a végszínházat, és azt kérdezte a színási, bár már egyszer korábban volt róla szó, de még egyszer visszatért rá, hihetetlen elme a színási. Mindig is az volt, és azt kérdezte a csákítól, hogy mindaz, amiről ő egyébként most ír, aval ő korábban tisztában volt-e. Amire a Csáki azt mondta, hogy igen, ahol a Színási azt mondta, hogy köszönöm a beszélgetést. Ugye én azt tanultam a Friderikusztól, aki nálam egy évvel fiatalabb, de attól még lehet tőle tanulni, hogy nem kell minden poént leütni, és ez egy nagyon nehéz dolog, mert az ember szereti a poént leütni újságíróként, nem újságíróként. Ott a Színási tegnap nem ütötte le, és a Gyakorlatilag ott maradt a levegőben az a kérdés, hogyha tudta ezt a csáki. Akkor korábban ez miért nem tette közzé, és gyakorlatilag cinkossá tette egy olyan történetben, ahol egyébként korábban kritikusként szerepelt, és megállt a kanál a levegőben. Az emberi gyarmágról beszélünk. Ezen kíváncsi, ma lesz a szakmai bizottság, ahol elbírálják a három pályázatot, három igazotékpályázat a mix hogy korábban adolsz, hogy ez lehet, hogy nyilvános lesz. Meknek a függvény. Én nem tudok arra, hogy nyilvános lenne A Rudolf ezt kérte, és nem volt egyébként arra nincs. nézve semmilyen. Én. Igen? Én nem tudom, hogy, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen döntés, vagy nem, a, a szakai bizottságos mindig zárkőek. Néki nem is az hogy nyilvánosan mélyne legyenek. Nyilvános, legyenek. Ahogyan a pályázatok is jó, hogy nyilvánosak. Ugye hárman pályázat, Rudolf Péter, ez a szigénikő és a, a, a Csányi. Csányi. Mármint nem a Sándor a színész, Igen. a Csányi János a rendező, Igen. a szín színész rendező. Bárka. Igen, Bárka színe, az volt Félváron és, és a többi, tehát sokfele mozgott. Tehát három hár, be a pályázatot, és ma kell, hogy a szakmai bizottság valamit, valamit kihozza ebből, hogy merre, merre ez előre kiírek a pályázat a jobb ki az alkalmasabb a az öltésére. De, de azt árul, de hogy van-e arra néze bármilyen leírat, mert hogy én tapasztalom, nincs. De ha van, akkor segítesz nekem, hogy egyinek a szakmai bizottságnak a döntését figyelembe kell -e venni, hiszen Bán Teodóra esetében nem vették figyelembe. Hogy van ez? Hát félig vették figyelembe. Ugye nagyon érdekes, mert a, a szakmai bizottság az ajánlást tesz. Egy, egy rendkívül erős ajánlás. és már sok minden sejtethet. Én a mai napra, a mai napra a rendkívül kíváncsi mondtam, egy ízkadott vagyok, mert, mert ilyen egyetemű nagy rendelkező nyílt verseny, mint amilyen a Biccin esetében most felállt hosszélek óta nem volt. Színház, De ahhoz a az mit szólsz? Esetében. Bár a te se Magyarul, magyarul én, én a legtöbb esetben meg tudom mondani elő. Nem is álló információim alapján, hogy kit fog támogatni a szakműbizottság. Valószínűleg fog támogatni a baj. Belejtse csak Póti Józsefet és Hasai Zsófiát hadd ne tekintsen szakmai bizottságnak. Igen, igen, igen. Bocsánat, de, de nem értek fel egyet, ugyanis mindig kellenek olyanok ok, egy bizottságban akik és pénzügyi oldalról is nézik a pályázót. Nem csak az, az, az mutatja egy színházi az alkalmasságát, hogy a művészeti programja az milyen, hanem az is, hogy tud-e gazdálkodni, ismeri a jogszabályi környezetet, képes-e a fenntartóval megfelelő kapcsolatot ápolni, tisztában nem azzal a pénzügyi, jogi e, környezettel. Segíts nekem, a segíts munkáját. nekem Tóth az... József, Tóth, csak hadd mondjam végig, Tóth József több bizottságban is benne a legutóbb benne volt a, a B Tóth József 13. kerületnek a baloldali polgármestere, az egyik legfőkészültebb polgármester, és komoly intézmény, intézményfenntartói tapasztalatai vannak. Szerintem nagyon helyes. Jó, én azt tudom az neked mondani, kérdező. Tóth József, hogy ő az, aki egyáltalán nem szólal meg a közgyűlésekben, ő az, aki számomra egy olyan szocialista városrésznek a fenntartója, amely hihetetlen fejlődik, és akik ott élnek, azok hát maximális van. bizalommal vannak Igen, iránta, van. de aki egyszer akkor át fog bukni, mint egy ólajtó. Én ezt nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon régott a polgármester, és e, e, ha jól emlékszem, a legutóbbi választáson 78 kal számára. Ebben neked tökéletesen igazad van. Jelenti, hogy a fideszes biztos egy része is rászavazott. Igen, okay. igen, igen, igen, igen, de hát ugyanez vonatkozik a Wittinghofra is, ő is ugyanígy van Budaörsön, róla is ugyanezt gondolom. Valami olyan elbizakodottság van bennük a megnyilatkozásaikban, ami számomra visszatetsző, de ez egy teljesen szubjektív megjegyzés. Tehát ezt ez csak ez tudom neked mondani, ha a filmet látnék, ha ez film lenne, akkor azt mondanám, nem kívánom nekik, de ha nem tudnak emberi arcot ölteni, annál emberibet, mint amilyet most öltenek, ez olyan dolog, Laci, mint hogyha egyszer csak megszepennél és azt kérdeznéd tőlem, hogy fiala, én ezt megengedhetem-e magamnak, és akkor azt mondanám, hogy Laci, te bármit megengedhetsz magadnak, mint bárki más, aki megszepen, az megszepen, az egy emberi dolog. Én ezeket az embereket megszepenni nem láttam, más-más szituációban láttam őket. Ezért mondom az olajtót, mert mint az üvegbotha elejtik, törik. De azt kérdezem tőled, hogy a, a, a főváros egyébként közgyűlési tagot kell, hogy delegáljon, vagy delegálhatna elvileg bárkit? Bárkit delegálhatna, igen. Mm -hmm. Jó. igen. Te mit gondolsz arról, ha gondolsz arról, bármit, mert tudom, hogy gondolsz, de nem biztos, hogy közzéteszed, ami itt most hirtelen az Eszenyi ellen, miközben a Rudolf Péter mellett, nem a Csányi mellett, nem, de egyértelműen az Eszenyi ellen fordult az elmúlt pár hétben. Hát ez, nézd megvető, az az igazság, hogy, hogy nagyon régóta beszélnek arról, hogy a, a, színházba, a színházon belül Eszenyének a vezetői stílusával gyakorlatával nagyon komoly gondok vannak, de az az igazság, hogy hát nem csak az ő színházsáról halani ezt. De azt árulja nekem, hogy ez miért az... akkor erősödik meg, amikor színház igazgató választás van? Nem, mert épp ezt akarom mondani, hogy nem szokott ilyen lenni színház igazgató mert mindenki, főleg akkor, amikor azt gondolja, hogy X lesz az esélyes, befutó ő lesz, aki megmarad, és a többi. Tehát akkor akkor ö, nem nagyon szoktál megszólalni, meg szeretnék továbbra is a színpadon maradni. Tehát nagyon, nagyon érdekes megfelelési készerek, mint önnek a színházi világban. Tulajdonképpen a a mitó botlányok hátterében is ez van. Hogy, hogy mennyi minden méltatlanságot elvisel egy színész. Csak azért. De most hirtelen hát mi történik a Víg Színházban, ahol kinyílnak az ajtók és az ablakok és jön ki belőle a sírám? Nem tudom. Nem tudom, hiszen annyira azért Elvitte a cica hangodat. Nem tudom miért, ugyanazt vagyok, ugyanúgy. Elveszem, hát ismerem én a cicát? Nem. Hát erről hozzám. Visszajhozta. Én elgondolkodnék rajta. Tehát, hogy ez nem lehet... Ráadásul bevallom neked őszintén, néhány héttel ezelőtt felhívtam az eszenyét, és valami ilyesmit akartam neki mondani... Figyelj, nekem időnként vannak elmebeteg dolgaim. Beszéltem a gyurcsányal, a Kuncéval, de beszéltem mással is, akiket felhívtam az utcáról, és azt mondtam, hogy én valamit érzékelek, én szívesen adnék nekik tanácsot, hogy hogyan kéne valamit csinálni. Nagyjából úgy néztek rá, mint egy elmebetegre. Meghallgattak, és aztán nem vették igénybe a szolgálataimat. Volt egyébként ugyanak, igen, azt nem mesélem el. Ugyanezt megtettem az Eszenyivel, és akkor mondta, hogy Bezzeg, amikor az Alföldítő alkalmazta, akkor nem hívtam föl és akkor azt mondtam, hogy rendben van, nem muszáj igénybe venni azt, amit én akarok neki mondani. Én csak a javátra szolgáltam volna, pénzért, mindenért nélkül, tehát csak úgy... Ennek az élén maradni, ahol most ilyen elégedetlenségi hangok vannak, hát... Azt tárult el nekem, Laci, rossz -e a kérdés, bár rossz kérdés nincs, de értelmetlene, hogy egy olyan szituációban, mint ami most van, és ahol úgy tűnik, hogy a zenekar csak egyre hangosabban játszik, mert a Fortissimo még nem jött el, érdemes e, nemzeti konzultációt tartani, tehát nem az lenne normális, hogy az ember azt mondaná, hogy megvárja, amíg normalizálódik a helyzet, és olyan hétköznapi dolgokat, amelyekben egyébként az elégedetlenségét fejezi ki, egy olyan szituációban teszi fel, és nem akkor, amikor a vihar itt van a küszöbön. Megint olyan kívül nehezett kérdezem. Tudom, ki a franctól kérdezzem. Most nem vagy a kácsler. Köszönöm szépen, ez igazán igazán megtisztelő, hogy egy neves, onkológus professzor. De most mert, nagyon jól tudod, hogy miről van szó. Most abban a, a szerepkörben azt, van. Azt hiszem, hogy értem, igen, igen, igen. igen. Na szóval én, én, én igazán így nem tudom ezt neked megmondani, hogy, hogy mikor van jó pillanatban egy nemzeti konzultáció, de, de egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak nemzeti konzultációnak mindegyike valós kérdésekkel foglalkozik. Nem, ha, ezt kérdeztem. Akkor is kérdezd meg még egyszer. Azt kérdezem, Röviden, nem, ki, igen, nem kellene elhalasztani a nemzeti konzultációt, amely állítólag a jövő héten kezdődik? Mire tekintettel? A koronavírusra. Nem tudom, én, én azért vagyok ebben a kérdésben rendkívül mert a helyzet nagyon gyorsan eszkalálódhat. Tehát lázd az olaszoknál közök poprási hát Éppen nem ja, Jó, Jó, jó, csak, csak ugye nem, nem tudom, hogy ez mennyiben érint, érintem a, a, magát a magát a nemzeti korzókat. Laci, Tehát annyiban érinti, hogy más, más dolgok a fontosabbak. Jó, de szerintem azért azt ne csináljunk, hogyha megállna az élet. Hát, nem hát figyelj, ez könnyen lehetséges, de amikor, hát ami Olaszországot életi, ott konkrétan a határán van annak, hogy megáll az élet, és ez tőlünk 900 kilométerre van. Hát hogy ne lenne az emberben analógia érzet? Az, hogy az olasz nagykövetség, aki magyar jöjjön haza. Hát soha, a büdön, Kosut Lajos mondott utoljára ilyet, nem ilyen szituációban. Igen. De ezért felelősem, figyelj, én nem arra nem vagyok nem felkészülve, mint rádió riporter, hogy most betelefonál az Orbán Viktor, és azt mondja, hogy úr, van egy fontos közlemény, amit el kell, hogy mondjam, és akkor azt mondom, tessék parancsolni. A média bármikor kerülhet ebből a szempontból katonai rendbe, egyszerűen abból adódóan, mert emberekhez szól olyan kérdés, ebben, amiben azt mondják, hogy most egyfelé kell menni, mert olyan a helyzet, ilyen még nem volt. Nem Húrjános, én örülök. Én örülök annak hogy Hát nincs más lehetőségem. Hát... Uh, Fontosnak... Ez ember, egy... emberek nagy részt egyáltalán nem így gondolkodik. Úgyhogy örülök annak, hogy te így gondolkodsz. Uh, Ki tudja és, mit hozzá és, holnap? És, és hogy van benne a Igaz, Igazság szerint a, az elmúlt heteknek a pánikreakciói reakciói és uh, en, engem azért riasztottak, a Magyarországi a megtapasztott uh -huh. felvásárlási rázis azért riasztott, mert egyszerűen úgy látom, hogy az emberek egy része egy válsághelyzetben nem tud fegyelmezetten viselkedni, és ebből még nagy bajunk lehet. Tehát mi, mi van akkor, hogyha nem nem ilyen válságközeli vagy válságot előidéző vagy nem is ne előidéző, hanem megidéző hangulat lesz, hanem valóságos. Pont, válság. Deset, Ak akkor, akkor mi lesz? Te isten, akkor, akkor micsoda szerencsétlenkedés lesz, micsoda bénázás, micsoda Pánikolás! csak Laci, az életkorunkból adódóan nem értünk 56-ban, nem értünk a második világháború idején. Most vagyunk egy olyan szituációban, ami még nem volt, és ahol egész egyszerűen másféleképpen kell viselkedni a helyzetből adódóan, és nem egy filmben vagyunk, miközben a legkülönbözőbb oldalirányokból próbálunk példákat venni, miközben nem tudunk, mert ez most a hétköznapi életünk holnap jöhet szembe veled nem tudom hány ezer ember egy boltban, és te mondhatod, hogy te csak egy szalmaszálért jöttek, jöttél, ők a konzervieikkel kelletaposnak, és akkor tehát bármikor lehet számolni, oké, rendben van, nem pont ebben a formában. De az, amit a vicc mond, hogy amikor valaki szembe megy a forgalommal, és akkor azt mondja, hogy egy mindenki, itt most, ebben a szituációban ez egy gyakori élmény lehet. Meglátjuk el, én, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon felelősen és racionálisan kell erre az egészen. Magyarul nem válaszolsz arra a kérdésre, hogy el kellene halasztani, vagy sem. Igen mert, igen, mert nem tudom, hogy el kellene halasztani. Ha rajta múlna, de nem múlik rajta. Nem, nem, halasztad. nem, én, én most én, én jövő héten Düsseldorba kell, hogy menjek. Na, az a fogalom, hogy a Düsseldorba megyek, azt, azt elhalasztották már a koronavírus miatt. De úgy voltam előtt, hogy megvan a repülőjegyünk, megvan a kifizetve szállnánk. Én elmegyek, kérdezhetően, hogy felelőttensége ez, mert hogy üsszöröbben már 122 a a száma, én nem akarom magamat karanténba zárni, már nem, nem akarom azt csinálni, hogy, hogy nem megyek az utcára, és így nézni. De bármikor kerülhetsz karanténba, akaratodunk kívül. El, el, előfordulat az, az velünk egyébként, hogyha ez így folytatódik. Ami, ami az olaszoknál előfordult, mert ami mondjuk a románoknál van most, mert a románok is bejelentették, hogy van törítás, egy egyedül szünetelte fik. Tehát lehet, hogy nálunk is lesz egy ilyen, egy ilyen fejlemény előbb-utóbb. Én, én nem tudom, nem is akarok uh, semmit se előre vezíteni, hiszen a, ez mind a kormánynak, meg az operatív törzsnek a kompetenciája. Egy biztos, hogy, hogy a dolgot komolyan kell menni, mert nincsen a szükségünk, hogy Magyarországon drasztikus módon növekedjen a megvetegedéseknek a száma. Miközben egyébként ugye kétszeres lappangási idő miatt nem tudjuk, hogy mi van. Tegnap este az egyik barátommal nálam és beszélgettünk, aki egyetem tanár a barátom, most sepp meg trieste Tehát én, én nem tudom, hogy trieste mi van, vagy mi nincs. Azt mondta, hogy ott még nem volt semmi jelen ennek az egésznek, de mégis a Trieste-ségés a Koloszország. Siván hazajött, mi beszélgettünk, ki tudja, hogy a 7 lappangás során ő nem szeretett össze valamit, és aztán nem azt tovább nekem. Hát, igen, én ilyen dolgokról beszélgetek, és őszintén remélem, hogy a kedjeink inkább előbb, mint utóbb megint szólhatnak olyan hétköznapi lényegtelenségek, mint amiről szoktunk beszélgetni. Köszönöm a rendelkezésre. Jó, jó, jó, de azért csak annyit egyetlen én Hajrá! Hogy valamikor azért beszéljünk itt a uh, színházokról is, mert megnéztem a Vinyárskirak 13 Tudom, láttam, láttam, olvastam a Facebook oldalodon, halvány gőzöm nincs, hogy mikor lesz az a nézőszám, ami fölött azt mondják, hogy színházakból se legyen előadás. Hát, Oké, okay, én, én most lenne, egy... Lenne, lenne ezzel a is Red, Rendben van. Neked, megnéztem a Szabónak az új filmjét, megnéztem a... Nem gondolom, nem gondolom, nem gondolom úgy, hogy ezekről nem beszélünk. Most mások kerültek ezzelé, de nem vagyok megbolondulva, ha a helyzet normalizálódik, ezekről fogunk beszélgetni. Köszönöm a rendelkezésre, Állás. Én is köszönöm. Első Malászlót hallották. Nézzük meg, szólnak a hírek. Két szavazást szeretnék gyorsan lebonyolítani, és utána felhívom Durenáli Pétert. Az egyik az, hogy 10-15-20, tehát megkérdezném a hallgatókat, hogy mindaz, tehát amit én azt mondtam, hogy mint a Balatonnál, vagy a Velencei amikor látjuk azt, hogy sötét felhők gyülekeznek, hogyan tekintenek őnök a koronavírusra, a saját személyes horizontjukon, mennyire komoly problémának egy tízes skálán. Az egyes az, hogy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak neki, a tízes az, hogy nagyon, nagy jelentőséget tulajdonítak neki, tulajdonítanak neki, olyat, ami akár a hétköznapi életüket ma is befolyásolhatja. Arra kérem önöket, hogy telefonáljanak, aztán lesz még egy kérdés, és utána hívom Duronelli Pétert, akit a gazdasági hatásokról fogok kérdezni. 061-877-0877, és miután a Duronelli idejét lopom, arra kérem önöket, hogyha fontos a dolog, akkor telefonáljának. a fontos talán, akkor ne telefonáljanak abban az esetben, viszont a másik szavazást is elhalasztom. Jó reggelt kívánok, tehát egy osztályzatot várok. Milyen jelentőséget tulajdonít ön a személyes életében a koronavírusnak? Tízes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nyolcas. Nyolcas. Köszönöm. 061 877 0 Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, egyes. Köszönöm. Jó reggelt. Ötös. Ötös. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont halásra. Jó reggelt. Jó reggelt, nyolcas. Köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt. Egyes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Kettes. Kettes. Köszönöm szépen. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. Eljött össze. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Kockozsalt vagyok. Tízes. Köszönöm. Jó reggelt. Hármaz. Köszönöm. Jó reggelt. Halló, jó reggelt, hatos. Köszönöm szépen. 061 0877 Jó reggelt. Jó reggelt, kilences. Kilences, köszönöm. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Erre nincs időm. Jó reggelt! Hatos. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Tides. Tízes! Köszönöm szépen! 25-öt fogok összeszedni! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Most tartunk 15-nél! Jó reggelt! Kettes! Kettes! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszontalásra! Jó reggelt! Viszont hallásra. 061-877-0877. Jó reggelt! Tízes. Tízes. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Tízes. Tízes. Köszönöm. 20-at fogok összegyűjtenem. 25-öt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, még kettő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tízes. Tízes. Köszönöm. És ön pedig az utolsó. Jó reggelt! Jó reggel, tízes. Tízes. Akkor megmondom, hogy mennyi az átlag. 18, 26, 27, 32, 40, 41, 43, 48, 58, 61, 67, 76, 84, 94, 96, 106, 116, 126, 136, osztva 20-szal, az 68 az, az átlag tehát 68 volt, és most egy ehhez képest lényegtelen és az itthon életet mégis befolyásoló kérdést tennék fel. Ön elhalasztaná-e egy 6,8-tizedes fontosságú koronavírusnak a horizonton léte kapcsán a nemzeti konzultációt vagy sem. Arra kérem önöket, hogy akik számot akarnak mondani, már ne telefonáljanak. A kérdés az, elhalasztaná? Igen vagy sem, Amennyiben négy telefon fut be, amely mind a négy számot tartalmaz, akkor abba hagyom a szavazást, mert lassan már beszélek, 40 másodpercet, tehát van ennyi csúszás, de nem húznám az időt. A kérdés az, hogyha 68 a fontossága a koronavírusnak ma egy nem reprezentatív felmérés kapcsán, ön elhalasztaná-e a nemzeti konzultációt, vagy sem? Jó reggelt! Jó reggelt, hármas! Igen, még egyszer mondom, még további három ki számot mond, és nem a kérdésre válaszol, akkor abba hagyom. Jó reggelt! Jó napot, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, négyes! Igen, tehát arra kérem önöket, elhalasztanák-e, vagy sem, kette már telefonáltak számmal. Jó reggelt kívánok! Nem. Nem. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nyolcas. Három. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, kívánok, igen. Köszönöm szépen. Ön elhalasztál ne a nemzeti konzultációt, vagy sem? Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, mindenképpen elhalasztál Köszönöm. Jó reggelt, kívánok. Egyes. Most már tovább megyek, de arra kérem önöket, hogy próbáljanak meg a helyzet komolyságának megfelelően viselkedni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elhalasztanám! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Igen. Köszönöm szépen! Egy egy menet! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ne nem okolok Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elhalasztanám! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó regelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nem. Köszönöm. Jó regelt kívánok! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Még 8 szavazatra van szükségem. Jó regelt kívánok! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt el! Köszönöm. Jó reggelt! Viszont halásra. Jó reggelt kívánok! Nem! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Igen! Köszönöm Igen. szépen! Még négy szavazat! Jó reggelt kívánok! Igen! Köszönöm! Még három! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Nem, köszönöm. Még két szavazat. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. És még egy szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont halásra. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Önök itt 16-4 arányban úgy döntöttek, hogy el kellene halasztani. Nagyon szépen köszönöm. Egy, Egyrészt, tehát 6,8-re tették a súlyosságát, másfelől pedig azt mondták 16-4 arányban, hogy halasszák el, egyik se reprezentatív mint a kettőt kezeljék ennek megfelelően. Most pedig felhívom Duronelli Pétert. Köszönöm további telefonokat, nem várok. Hítsünk. Lehet? Boldog új évet. Boldog új évet. Azt kérdezem tőled, hogy azok a számok, amelyeket te egyébként nézel, Bloomberg vagy bármi más, azok hasonló szerepet töltenek-e be a gazdasági életnek a koronavírusra való reagálására, mint amilyen egyébként a gyerekeidnél használt lázmérő. De igen, igen, tehát, hogy amiket főleg, amiket régen nézegettem, meg amiket még most is elérek, a bloomberg nincs, ezért Bloomberg nélkül kicsit uh, sivárabb az élet, de uh, azért így is hozzáférek bizonyos dolgokhoz, és azok igen, azok uh, javarészt így működnek. lehet -e ezekben olyan tehát lehet -e ezekben fals szituáció, amikor valami olyanra reagálnak, ami nincs, ami azért rossz kérdés, mert a hőmérő sem tud hőemelkedést mutatni, ha nincs hőemelkedés. Magyarul, hogy a kérdés ebben a formában akkor ezek szerint értelmetlen. Tehát ha ilyen számok vannak, azokat mindenféleképpen meg kell fontolni, akkor is, ha az ember egyébként irracionálisnak látja őket abból a székből, ahonnan nézi őket. Igen, gondolom itt most arra gondolsz, hogy 25%-ot esik az olaj egyik napról a másikra, és esnek a tőzsdék, ezeknek megvan a saját maguk, egyébként a kettő esetében egymástól némileg eltérő logikája, és van köze az általános Lászhoz, de, de ezek, ezek mögött más, fél technikai és intézményi annak vannak, amelyek ehhez az Mi az, ami most zajlik? Hát azt kell tudni, hogy azért már a tavalyi év végén azt lehetett látni, hogy a ö, globális konjunktúra az, az lassul. Elsősorban a rendelésállományokban lehetett látni visszaesést, ö, hogy úgy tűnik, mintha... Amikor a rendelésállományról beszélsz, akkor az mire vonatkozik, hogy a rendelésállomány... Hát cégek, cégek, cégek rendelése. Vannak nagyon jó ö, ö, körkérdések, most már eléggé komolyan, le tudják képezni a pillanatnyi konjunktúrát a világban, ezek nagyjából országokra vagy nagyobb gazdasági régiókra bontva szondázzák a, a vállalati szereplőket és tényleg a legfontosabb kérdés az az, hogy, hogy ők látnak-e nagyobb meg tehát nőnek az ő felé induló megrendelések illetve ők a, a beszállítóik felé növelik-e a a, a rendelés igény. És ebben csökkenés lehetett látni tavaly. És ebben időgén. van egy rendszerű, rendszerű csökkenés, és már nagyjából szerte a világban. Ezzel szemben még össze azt lehetett mondani, hogy a fogyasztói bizalom azért abban úgy igazából nem volt probléma. Nem lehetett látni abba ugyanezt a trendet. Tehát két szubjektív ö, ö, kérdés két különböző csoporthoz, Fogyasztóknál még ezt nem lehetett látni, de ma a választók kérezték, hogy ez már nem ugyanaz, mint ami volt korábban. És akkor erre jött ez a mostani helyzet, itt két különböző dologról van szó. Egyébként, hogy részben a vírus és ennek a, a globális termelési ráncra gyakorolt hatása, tehát hogy bizonyos régiók fizikailag kiesnek a, a termelésből, és mivel ugye hálózatosan épül fel a, a globális termelés, tehát hogy, hogy sok beszállító sok cégnek be, és így lehet eljutni az alapanyagtól a végtermékig. Ez okoz egy zavart, illetve van az olajpiacnak a speciális történet, és már évek óta zajló Takszappan Opera, amit ahol úgy tűnik, hogy valaki azt mondta, pont a Szaúdiak azt mondták, hogy ők az eddigi ö, megoldásaik, vagy próbálkozásaik nem jutottak megoldást, nem tudtak megoldást a saját problémáikhoz, és akkor ezért inkább mást más törtégiát követnek. Hogyan hat a koronavírus e, a gazdaságra, a világgazdaságra, vagy hogyan hat valami, ami a koronavírussal kapcsolatos a világgazdaságra? E, igen, tehát itt, itt az, hogy maga a vírus hogyan hat direktbe, azt nem tudjuk. Azt látjuk, hogy az erre adott e, biztonsági reakció, ugye itt, itt ugye, e, üzembezárás, meg régióknak a lekapcsolása ez pontosan arra hat, amiről az előbb beszéltem, a globális ellátási láncban, a termelési láncban, mikor kiesnek ebből bizonyos részek, akkor akkor az egész nők a működéssel ez ugyanúgy működik. Maga világgazdaság mennyire volt felkészült arra, hogyha D-ből nem jön az izé, akkor jöhetnek G-ből az izé, most pedig az van, amit te mondasz, hogyha D-ből nem jön az izé, akkor a dolog leáll, mert nincs G-ből izé. Ez mindig, az mindig attól függ, hogy mi a, milyen nagy ez a kiesés. Gondoljunk az úthálózatra, tehát hogyha ha egy csötörés van egy úton, akkor és egy kisebb forgalmú út, akkor, akkor ki kikerül a forgalom, és akkor kisebb szennakadást okoz, de hogyha mondjuk egyik napra a másikra mondjuk nem lehet átmenni az hidon, vagy az m 3 bevezetőn, akkor gyakorlatilag beáll az egyik város. Ugyanúgy működik az úthálózat is ebből a szempontból, mint a termelési hálózat. Mit mondanak a matematikusok, a statisztikusok egy olyan szituációban, mint amilyen a mostani, amiben elsősorban az az érdekes, ha ez egy megfelelő jelzős szerkezet, hogy ilyen még nem volt. Másfelől pedig ugye nagyon rövid idő telt el, tehát a számok azok nem feltétlen jellemzők. Egyébként a 2008-as válság az nagymértékben hasonló volt, az a válság, ami 2008-ban volt, és az, amit a koronavírus vált ki a világból, ezek rokon dolgok, vagy pedig a hatások emlékeztet csak egymásra? Mert ugye én annak idején Saimártonnál Mártonnál megbuktam, amikor jó eredményt hoztam ki, de rossz volt a levezetés. Nem tudom, hogy majd a vége mi lesz, de az eleje, és ez mind ugyanezekből a hálózatos dolgokból indul ki, amikor, amikor kiesnek bizonyos fontos csomópontok, ott ugye arról volt szó, hogy egy kicsit szélesebb volt a kiterjedése ennek, mert a, mert, a, mert a gazdasági szerkezetből kvázi minden egyes pénzügyi szereplő vagy kiesett, vagy drasztikusan visszafogta a tevékenységét, és ez egy teljesen globális lefagyást okozott, de ugyanúgy egy hálózatoknak voltak bizonyos elemei, most pedig azt látjuk, hogy inkább ilyen lokalizált problémák vannak, viszont mert egy össze, egymással összefüggő ö, világban élünk, egy-egy ilyen lokális csomópontnak a kiesése is végig szaladhat a rendszeren. Magyarul azt mondod, hogy a mechanizmusban van hasonlóság? Van, abszolút van hasonlóság, abszolút van hasonlóság. Uh, és nyilván az a kérdés, hogy ebből lesz egy ilyen globális lefagyás, mint ami volt 2008-ban, én azt gondolom, hogy nem. Uh, illetve az, hogy akik kiesnek, azok milyen hosszú időre. Oké, okay. miért gondolod azt, hogy nem? Mert uh, a pénzügyi rendszeren uh, sokkal hamarabb végig szaladt, uh, és végig tudott szaladni uh, az akkori, akkori baj, az akkori probléma. Ott nem lehetett tudni, hogy hogy mire terjed át, tehát ott egy, egy amerikai banknak a problémája könnyen okozhatta egy ázsiai banknak a veszély. Most azért azt gondoljuk, hogy azért, mert Lombardiában valahogy terjed a vírus, nem valószínű, hogy pont ettől lenne Ausztráliában vagy, vagy akár Kanadában probléma. Tehát kicsit más jellegű dolog. Egyszerűen a, a terjedésnek a, a közege. Ezt tökéletesen értem, de az a fajta terjedése, ami a vírussal való összefüggését illeti, és amely irracionálisabb elem, mint amilyen volt a maga racionalitásában, a gazdasági válság, az sem okozhat hasonló, vagy akár annál nagyobb problémát, mint ami 2008-ban volt, hiszen az, ami most zajlik, az nem modellezhető úgy, mint ahogy akkor lehetett látni, hogy ezeknek a pénzügyi szereplőknek a kiesése mit okoz, az egy másik kérdés, hogy egy nem kívánatos dolog volt, de lehetett látni azt, hogyha a tartógerendák kikerülnek az egész, hogy zuhan össze, ezt az összezuhanást, vagy nem összezuhanást lehet modellezni, az alapján, amit most lehet látni? Szerintem nem. Szerintem ez nagyon-nagyon nehéz. Mondom, ez egy lokálisabb, tehát lokális történeteknek lesz az összessége. De erről van nem. szó, de ezek a lokális történeteknek az összességéről ma a Duronelli azt feltételezi, hogy összességükben nem fogja elérni a 2008-as mértéket? Én azt gondolom, hogy összességében nem fogja elérni a 2008-as mértéket, de azért ne felejtsük el, hogy a 2008-as válságra adott a gazdaságpolitikai reakciók azért erősen vitathatóak voltak. E, a főleg az, hogy azokat a kényszerintézkedéseket, vagy hirtelen ilyen mentői tíz évig tartották fenn. Tehát hogy az, az európai központi bank most már tíz éve tartja lélegesztetőgépen e, az egész európai bankrendszert. Annak ellenére, hogy valószínűleg egyetlen nem lenne rá szüksége. De ez ilyen, most konkrétan mit jelenti, ha én egy tájkozatlan valaki vagyok, vagy nem mit hát be azt, hogy azt jelenti, hogy nulla százalékos kamatot tart az Európai Központi Bank, sőt, egy eszközvásárlási program is nagyon-nagyon hosszú ideig zajlott, szerintem teljesen fölöslegesen. Miért teszi? És ennek, ennek egy, egy, egy ilyen félelemből, illetve a nagyon-nagyon bizony szélsőséges kockázatok elleni védelemből, én elsőbben egyébként Olaszországra gondolok, tehát Olaszország az egy komoly problémája az európai gazdaságnak, e és, és egy nagy-nagy gazdaságról van szó, az európai szén és közösség alapított tagjáról, és az Eurózón egyik legnagyobb gazdaságáról. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt Olaszországra veti mindenki a szemét, e és emiatt tartottak fenn egy olyan egész európai szintű e monetáris rendszer, vagy pontosabban politikai állapotot, eh, aminek, aminek megvoltak a maga... Oké, okay, rendben van, hát e, akkor most, most ezek a jó intézkedések a... akár eh, beválthatják a hozzájuk függes reményeket, független attól, hogy ennek a próbáját nem a koronavírusban eh, gondolták annak idején, mert miért is gondolták volna, ezek legfeljebb a válteszek lehetnének, de Olaszországról most van elképzelés, hogy mit bír és mit nem? Eh, Nincs. Olaszországnak van egy, van egy struktúrális problémája, mert függetlenül a koronavírustól, és nem a vírus fogja ezt, ezt okozni. Most Olaszország más miatt van a, a fókuszban. Igazából én nem vagyok ebben szakértő, hogy miért ott van ilyen komoly vírushelyzet. Azt lehet tudni, hogy Észak-Olaszországban koncentrálódik, és ez pontosan azért fontos, mint az előbb elmondtam, az Európai Termelési Ráncban Észak-Olaszországban igazából bekapcsolódva, nem a déli rész. Ez egy, ez egy európai szinten is egy fejlett régió, fejlett iparral. Pénzügyi központ. Ez egy tájópontja lett valószínűleg az európai konjunktúrának az első férjében. Maga az, hogy ez a koronavírus által okozott izé, ez mennyi ideig tart, ez mennyire foglalkoztatja. Mennyire ideig tart, és hova terjed? Mennyire foglalkoztatja a gazdasági szereplőket, beleértve az elemzőket? Ez nagyon kell, hogy foglalkoztassa. Egyrészt mennyit tart, meddig tart maga a koronavírusos ö, ö, védekezési mechanizmus, tehát meddig kell fenntartani ezeket az ostromállapotokat, vagy mennyire súlyosbodnak ezek az ostromállapotok. Ez Vannak már a... ostromállapotok? Hát ö, ugye az, hogy a nem tudom mennyire megvalósítani, de ugye, hogy lezárják Lombardiát, meg ugye most már arról van szó, hogy ha lehetséges, akkor senkire menjünk ki az utcára, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy szükségállapot, akkor ha nem ostrom állapot de mindenképpen szükségállapot. Tehát ez egy, ez egy komoly dolog, illetve azt kell még, hogy azt nem tudjuk, hogy egy nagyon hosszú ideje tartó, és a tavaly évben már, már azért erősen megfáradó konjunktúrát, mennyire üt meg egy ilyen fajta működési zavar. És nem váltja -e ki azt a recessziót, ami egyébként előbb-utóbb minden konjunktúrának a, a, a folyamánya lesz. És aztán az a recesszió az, az milyen hosszú lesz és milyen sűrűségű Ezt még nem lehet egyébként látni, de én azt gondolom, hogy ez, ez az igazi kérdés gazdasági szempontból. Magyarul hogy szól a tételmondat? Hát, magyarul úgy szól a tétel mondat, hogy egy nagyon hosszú növekedés de már haladó növekedést nem a recesszióba a koronavírus, mint utolsó csatlakó A recesszióban van a hangsúly, vagy a recesszió mértékén? Én azt gondolom, hogy most már recesszió mértékén van a hangsúly. Min múlik? Kiszámítható, vagy kiszámíthatatlan dolgok Én múlik? szerintem ez most nem kiszámítható ez nem kiszámítható Ugyanis de mégis a te optimizmusod ebben együtt fenn van, fennáll és a duronáliről lehet tudni hogy amikor szakmai dolgokról beszél abban nagyon kevés az érzelem ugye mindig azt most mindig kérdezik tőlem hogy mondjam, most megint csak pár ember kérdezt hogy akkor lesz-e újabb válság hát hogy nem Tehát, hogy én azt gondolom hogy nem is a recesszió az nem egy válság az gazdasági növekedés ájj akkor mi a olyan. különbség a recesszió és a válság között Uh, azt hiszem, a Ronád régen mondta azt, hogy a, hogy a gazdaság akkor lassul, amikor a szomszédod elveszti az állását, és akkor van recesszió, amikor te is elveszted. A válság az, amikor ez, ez igazán tömeges mértéket okoz. Tehát, hogy van családod, senkinek nincs munkája. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amikor egyszerűen bizonyos dolgok nem működnek. Ugye, mint ahogy 2008-ban a bankrendszer de facto nem működött. Vagy olyan fajta stand-by állapotra ment, hogy állap, állapotba ment? te visszaemlékszel arra, amikor először szembesültél a 2008-as viszonyokkal, hogy nem működik valami, ami előző nap még működött? Uh, egy külön napra nem emlékszem, de arra, hogy a dolg, hogy, hogy, hogy milyen volt, arra igen. És hogyan hatott én... rád? beleértve, hogy az ember azt mondta, hogy jé, ilyet még nem láttam. Most az a helyzet, hogy a saját szűkebb szakmámban láttam ilyet korábban, mert a 98-as orosz válságnak hasonló tünetei volt, és akkor nagyon ideig tartották, tehát ez egy, egy két néhány hetes dolog volt. De gyakorlatilag ugye az én akkori szakmámban az volt, hogy, hogy megszűnt a piac. Tehát, hogy nem lehetett értékpapírt adni, nem lehetett értékpapírt mert nem voltak árak. És aztán ugye ez történt a a 2008-ban pedig aztán ez egészen extrém szintre ment el, hogy, hogy gyakorlatilag az ember nem tudott állampapírt eladni, mert azt mondta a partnere, hogy hát neki az külföldi anyavállalat meg, megmond minden limitet, tehát hogy gyakorlatilag nem csinálhat semmit. Csak be az irodába is nézhet ki a fejéből. Mi az, amit itt a gazdasági szereplők tudnak annak érdekében tenni, hogy a helyzet súlyosságát csökkentsék, beleértve, hogy a vírus terjedését nem láthatják? Van-e egyáltalán ilyen együttműködés? Vagy ilyen együttműködés nincs? Hát ezek a lokalizált, a... Dolgok, ezek lokalizált dolgok? Vagy lokális dolgok? A hatásuk az, az, az, az, az kiféle ezmondta a csőtölésnek a városi közlekedésre, Ebben az esetben ugye mindenki azt néz, néz, tudja nézni, hogy az a beszállító, akivel eddig azt beszállított, tudja valakivel helyettesíteni. Ez rövid távon nagyon-nagyon nehéz. Ö, ezen lehet dolgozni. Ugye ilyenkor jönnek azok, amelyekhez lát, lát az ember a, a, a, a boltba is, hogy elkezdődik a bespájzolás. De erről nem mondjuk egy válti szinten nem mindenkinek vannak meg a meg a messzerű infrastruktúrái Ugye az úgynevezett just-in-time termelés, az arról szól, hogy nem tartok raktárkészletet és raktárkapacitást nagyot. Csak mi Jó csak azt, azt mondod, mondod látom, hogy rövid távon érteni. nagyon nehéz, hát hosszú távon, mert csak azt tud gondolkodni, aki egyáltalán életben maradnak, aki rövid távon meghal, annak ilyen hosszú táv gondjai már nincsenek. É, igen, ez pontosan így van. A recesszió az mindig arról szól, ugye amikor konjunktúra van, akkor, akkor a babis hús, akkor minden pénzt lehet csinálni, a repesztő pedig, pedig úgy igazából az éli túl, aki, aki kellő stabilitással ment bele a konjunktúrába. Ebben tehát nincs a... különbség. Ebben nincs igazán üzemtő. Azok a barmok, vagy nem barmok, megfelelő rész aláhúzandó, akik ebben az egész mostani szituációban a globalizmus kritikáját látják, azoknak mit mondasz, de még egyszer módosítottam, nem barmok, barmok, nem barmok, Mert hiszen vannak olyan hangok, amelyek az egészből azt ki, na most aztán lehet látni, mennyire fontos a hazai ipar, mert itt most maga a globalizmus mutatja a csődjét. Hát a hazai azt tudom elmondani, hogy a magyar gazdaság az egyik legnagyobb importigényű gazdaság a világban. Ez nem egy hiba, tehát ez egy sajátossága a kisnyitott gazdaságoknak. Magyarország, ahol nincsen semmi fajta, gyakorlatilag nincsen semmi fajta jásanyag, nyilvánvalóan csak... Hozzáadott értéket tud adni, az elsőbben intellektuális lehet, illetve emberi munkaerő, sima fizikai munkaerő. E, tehát, hogy mindenki mindig arra kell számolni, hogy mi, mi valamint fogunk valamit behozott dolgot ügyködni, és aztán abban meg tudunk valami értéket hozzátenni, és ezt továbbadni. Máshogy nem nagyon működik. A globalizáció, mert a kerék feltalálásával kezdődött, tehát hogy ezzel nem tudok igazából mit kezdeni a globalizációs kritikával, mert az mert nah, az az egyén olyan-oyan régi dolog ilyenkor olyan az egész, mint amikor az ember a názában vagy a paksi atomerőművekben, vagy mint a filmekben nézi e, a különböző szenzorokat, és e, számol, hogy annak milyen hatása lesz az egész üzem e, teljesítményére, vagy, vagy, vagy mi az, amit ilyenkor egy ország meg tud tenni, amikor a kitettsége adott, viszont az, hogy ez a kitettsége e, mit jelent a hétköznapokban, arra nincsen e, tehát arra nincs befolyással. Hát az, hogy mit tesz, az egy dolog, meg hogy mit kellene tenni, az egy másik. Valószínű egyébként ugye azt kellene tenni, hogy ugye ilyenkor minél intenzív párbeszédet kell folytatni a gazdasági szereplőkkel, azokkal, akik a saját bőrükön érzik, hogy mi történik, és akik meg tudják fogalmazni, hogy igazából hol a baj, és ötlete tudnak adni, hogy mit lehetne csinálni. Ugye ilyenkor ilyen központi bölcseletekkel nehéz megoldani. Amikor, ugye erre példa 2008, amikor a pénzügyi rendszer volt, volt probléma, akkor a pénzügyi szereplőket többször ö, megkonzult, a pénzügyi szereplőket több konzultáltak a hatóságok. Én is jártam benne az MMB-be nagyobb csoport kollégával együtt, ö, és közösen próbáltuk megbeszélni, hogy mi történik, és mit lehet tenni azért, hogy ezek, hogy az egyébként bekövetkezett eseménynek a, a, a hatásait próbáljuk. De azt mondod, hogy ez egy rokon szituáció. Vagy rokon ez, ez határán ez van. Igen igen igen, igen, igen. igen, akkor mindig kellene uh, minél szélesebb körben konzultálni. Nem úgy, hogy leveleket küldök ki, és aztán várom, hogy visszaírjanak, hanem, hanem tényleg párbeszéd, őszinte párbeszédet folytatni. Kérdezni, nem is kell semmit, csak kérdezni. Mi az, ami az olajjal zajlik? Ez egy nagyon régi történet. A, a lényege az, hogy az egész központ, is, tehát az Egyesült Államok van a központban. Az Egyesült Államokról azt kell tudni, hogy 15 évvel ezelőtt a globális olajfogyasztás az volt nagyjából 85 millió hordó per nap. Ebből Amerika elfogyasztott majdnem 20-at, és termelt mondjuk 6-ot. Most a globális olaj fogyasztás nem 85, hanem 100 millió hordó, és Amerika nem 6 termel, hanem 15-öt. Legnagyobb olajtermelő az amerikai Egyesült Államok, köszönhető annak az, a, annak a, azt lehet mondani, ipari forradalomnak, ami az amerikai olajtermelésben zajlott, és, és elvette a piac egy részét a két legnagyobb termelőtől, a Códorábiától és Oroszországtól és termelés visszafogással próbálta fönntartani szaud arábia az árakat e, a korábbiakban, és most, most úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy ha inkább hagyják, hogy beessenek az árak, hát hogyha az alacsony olajár az amerikai termelők egy részét e, kinyírja, tehát hogy kiveszi a piacról. Az amerikai, most ebben nem akarok belemenni, de az újfajta fajta <kül> Uh, ugye nem konvencionális termelésnek uh -huh. mások a pénzügyi uh -huh. megtérülési uh, számai, mint, mint a hagyományos. Uh, Magyarul, amit a szaudarábiai uh, olajpolitikáról mondasz, az nem teljesen irracionális. Az nem teljesen irracionális, az kell tenni, hogy Szaudarábiában ugye a quárzi, a, a, a koronahercegnek most nagyon nagy szala van, és ez egy meglehetősen. Tehát ilyen vélel módon hoz döntéseket az illető, tehát itt nem is, nem is testületi, hanem egyre inkább ilyen egyszemélyes döntésekről van szó, ami a Arábia politikai döntéseit illeti, és nem tudom, hogy ebben az ügyben neki mennyire volt szava, de most jól jött egy hirtelen döntés, hogy akkor viszont tögöljön meg a szomszéd tehene is, és persze, a ez történik. Szerinted mennyi idő telik el ahhoz, hogy újból érdemes legyen tégednek kérdezni? Hát, ha van kérdésed, akkor bármikor kérdezhetek. Magyarul a jövő héten elvileg folytathatjuk. El, igen. Majd téged is. egyébként ez szakmailag, vagy ember... Tehát, mennyire érzed azt, hogy ez ott van a te kerted alján, és nem egy pénzügyi probléma, eh, amit az ember egyébként meglátogat, mint Pompeit? Én mindig együtt tudtam ezzel élni. Tehát, hogy én nekem ez, ez én mindig közgazdás, mindig közgazdásként szekintem te, a világot, és, és, és mindig próbálom értékelni a körülöttem levőknek a helyzetét is, meg a sajátomat is, úgy, hogy, hogy magunkat egy gazdasági rendszerbe teszem be. Miközben a pincében nincsen 60 mázsa izé liszt? Ö, nincsen 60 a liszt, egyébként. Örülök, hogy hallottalak sajnálom az apropót. Igen, mint Köszönöm szépen, szia, Péter. Ja. Duralelli Pétert hallották, és ezek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy a jövő héten ismét hallgathatják. Dog, as much as I love for you, for you My dog always come All from me is the food to give him strength. All he ever needs is love And that he knows he'll get So I love my dog As much as I love you But you make a thing My dog will always come through All the pay I need Comes a shine through his eyes I don't need no cold water To make me realize that I love my dog as much as I love for you but you make a fame my dog will always come through I love my dog as much as I Hát azt mondja, hogy az én hívásomról értesítik a felet Ami azt jelenti, hogy nem Gából nem hívható, amit nem egészen értek De hát Ma, Majdnem csúcs hallgatottságot értünk el de Hát pedig ez van De alatta maradtunk Hagyok Nemes Gábornak egy üzenetet, és akkor önökkel beszélgetek, hogyha önök beszélgetnek velem. 01.877. 877 0877 Nem tud, Nem tudom mi történik. Smile, walking down Portobello Road for miles, greeting strangers in Indian boots, yellow ties and old brown suits. Growing old is my only danger. Cuckoo clocks. 08187. 087, hogyha visszahív nemes Gábor, akkor vonalban lesz, ha nem, akkor én mindent elkövette vannak érdekében. 061-877, 0877 az elérhetőségem, úgy alakult a mai programom, hogy nagyjából még hármied órát itt vagyok. úgy drukkoltam, hogy meglegyen a csúcs de nem léptük át azt a határt. A 11. leghallgatottabb műsor voltunk, tehát tizedikek se voltunk. Legközelebb. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem az ön hibájából, de borzalmas hallgatni az elsimont ezt a rengeteg mellébeszélő, kitérő, mindenféle felelősséget, fel nem vállaló dialógust, hát egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen ember Képviselő lehet. Köszönöm. 06187-0877. Itt egyébként ebben a konglomerátumban önben vagyok. Annyiban veszélyesebb a helyzet, amíg a rádió tekintve nem hogy milyen teljesítményeket várnak el az embertől, már pedig az a közszolgálati tartalom, amivel én alapvetően jelentkezem, az nem feltétlenül nézettség vagy hallgatottság szintjén kell, hogy visszaköszönjön, de az emberbe bele tudják lopni a kis ördögöt a tekintet, vagy mind a tévéműsorával, mind a rádió egy egyfolytában első legyen, ami szerintem abszurdum. De biztos sokan vannak még rajtam kívül, akik értik azt a problémát, amit felvetettem. Jó reggelt! Jó reggelt Vágném, um, Igazából engem tegnap kezdett el nyomasztani ez a koronavírus történet. Beszéltem egy kollégámmal, aki Milánóban él, egy volt kollégámmal, és hát igen, azt mondta, amit itt állapot jellemzett a, a durváli, hogy olyan, mint a háború lenne. Három hete otthon van, Otthonról dolgozik, mind zárva van, nehéz élelmiszerhez jutni, a családját elküldte Rómába, szóval, ugye, tehát hogy ez egyáltalán nem egy ilyen nagyobb a füstje, mint a történet. Ugye az a kérdés, hogy ami Olaszországban van, az bekövetkezhet-e máshol is? Függetle attól, hogy épp elég, hogy Olaszországban bekövetkezett, vagy bekövetkezni látszik. Hát ezt uh, ki tudja, a, assz, aki, hogy... időt nyer, aki időt nyer, életet nyer, tehát ha igaz, hogy, a, hogy az emelkedő hőmérséklet az rosszul erre a vírusra, akkor lehet, hogy De volt, aki már behúztuk. ezt cáfolta. Igen, volt, aki már ezt cáfolta, tehát nem, nem tudom, de... Hogyan fogalmaztál, hogy hogyan hatrád? Hát nem, nem tudom, Nem Tegnap meg okay. először olyan az megvan. mit jelent magyarul? Amikor megütik a Wagner volt ilyen módon, az mit jelent a wagner nézve? Hát azt jelenti, hogy ott van ez az izé. a. Elmész és veszel kukoricát, lisztet és húst? Én, én már két-három héttel ezelőtt vettem, nem több heti mennyiséget, csak néhány konzervet, meg tésztát, nem mit tudom én, pont azért, hogy ha esetleg kitörne valamiféle ilyen valamiféle pánik, akkor ne kelljen nekem kell is ott lenni abban a sorban. Tehát ilyen néhány, néhány napi élelem az van otthon. Nem fogom szerintem ezt fejebb tornászni, vagy nem fogjuk feljebb tornászni ezt a mennyiséget. De hát szóval... Anélkül részleteznénk, mi van a gyerekeid fejében, akik már közel nagykorúak, van, aki nagykorú is? Vagy te hát A gyerekeim használ. mondták először, érdekes módon, pár héttel ezelőtt, hogy Na, akkor vegyünk néhány uh, dolgot. Uh, Úgyhogy ne, nem is uh, bennem ez fel, akiben mondjuk élettapasztalat uh, miatt, de, hát ilyen helyzetben nem voltam. Uh, tehát ez, ez abszolút tőlük jött. Um, hát um, körülbelül úgy vannak vele. Hát, hát, senki nem függesztette még fel a normális tevékenységét él munkába és iskolába járás. Uh, de Elmeseld Te a munkádból nem, adódóan sokat utazol sokat le. Most nem, nem, pár hete. Egyrészt van egy uh, direktíva is, hogy uh, csak a legszükségesebbeket, uh, másrészt meg nincs is kellem, jelen pillanatban utazni. Mit tapasztalsz magadon, amit korábban nem? Vagy a Duroneli után szabadon a 2008-as éneddel összetudod-e vetni a 2020-as énedet? Hát e, nem, azt érzem, amit talán még soha, hogy valami olyan dolog történhet velünk, ami elháríthatatlan is. Ezt még úgy azt hiszem, hogy így soha nem éreztem. Van benne dolgod? Van benne dolgom? Igen. Tehát, hogy van -e neked most teendőd? Hát nem tudom, nem. Azon gondolkozom, hogy, hogy, hogy, hogy elég kevesen vagyunk, most néhányan dolgozunk együtt, hogy akkor én is rendeljek el otthoni munkavégzés, vagy mondjam le a meglévő meetingeket, vagy vásároljak még kaját. Szóval, ilyen nagyon triviális dolgok vannak csak a, a fejemben. Nem, nem szeretnék pánikolni, de hát ez nem... Te életedben már felnőtt életed, életedben pánikoltál valaha? Igen de ennek személyes okai voltak. Értem, ez egy... nem ezzel volt összefüggésben. Azt abszolút nem. Ez olyan, hogy külső körülmény miatt, hogy bekövetkeztet valami, amit, amire nincsen ráhatásom, ilyen szerintem még soha nem volt. Mit látsz az államaparátusról záró kérdés független attól, hogy nem erről beszélgettünk? Az, amit ezügyben tapasztalsz, az-e az a gondoskodó állam, amelynek ilyenkor így kell megnyilvánulnia, vagy nem érsz rá ezzel foglalkozni, vagy ráérsz, de az, amit mondasz, nem bír jelentőséggel, így aztán nem is mondasz semmit? Hát, nincsen igazából szerintem transzparencia, tehát amit az, az olasz orvos, akinek az indexen lehetett olvasni, meg olvastam a nyilatkozatát, hogy valami borzalmas, nagy felkészülés lenne, hogy ott ő arról beszélt, hogy uh, nem is értette, hogy építettek, építettek a konténer ko, uh, kórtermekkel, uh, készültek fel meg a nagy betegre. Az, hogy a László kórházban kiürítenek két termet, hogy mit tudom én. Tehát uh, nincsen transzparencia igazán, hogy mi a felkészülés amiről meg hír van, szerintem az meg olyan semmi. Jó, azt nem vállalom egyelőre be. Lehet, hogy később se, ugye ma volt több felmérés és nem reprezentatív módon, de azt nem vállalom be, hogy az emberek mennyire bíznak meg az államban, mert az egy olyan bizalmatlansági indítvány lenne az állammal szemben, beleértve azt is, hogy egyébként ki egy tízes és maximálisan, amit most különös tekintettel az ember nem kockáztat meg, de ijesztőnek találtam azt, amikor az Index megtalálta az egyik iráni diákot, a karanténban, és megírta mind azt, az anomáliát, vagy azokat a viszontagságokat, yeah. amiről beszámoltak, és erre az URIGU megtámadta az indexet, hogy hogy lehetett ilyen cikket írni. Én komolyan azt gondolom, hogyha létezik a Rogánféle Minisztérium, és sose találkoztam még a Rogánféle Minisztériummal. Én a Rogánnal sokat találkoztam, de a Rogán Minisztériummal nem. Én azt gondolom, hogy a határán vagyunk annak, hogy ennek a létező vagy nem létező szervezetnek a nemzeti média és hírközlési hatósággal karöltve egybe kéne hívni a médiumokat az ügyben belértve a lapokat is, nem egyeztetés, nem, nem tudom pontosan megmondani, de a határán vagyunk annak, hogy az ember azt, tehát ne kerüljön abba a szituációba, hogy ez is testvérháborúba háborúba torkoljon. Az pedig, hogy lesz-e nemzeti konzultáció, azt azért várom őszinte kíváncsisággal, mert azért ebben a helyzetben a nemzeti konzultációt megkockáztatni, abban szíves elnézést a fogalmazásét van valami nagyon vicces? Hát um, viccesen nem tudom. Um, egy, egy biztos, hogy ez, ez a szituáció, ne adj Isten, hogy ez tényleg um, olyan hasonlatossá váljon az éjszakor a helyzethez, de Erről ezt szájtépéssel, ezt szájtépéssel Erről megoldani Erről nem beszélek. lehet. Tehát itt most vagy ténylegesen történik valami, um, vagy, vagy valami borzasztóság elé nézünk. Köszönöm szépen. 061-877-0877 Nemes Gábor nem került elő. én még nem fordult elő vele. Nem tudom, hogy mi van. Igyekszem majd pótolni. Megnézem a hallgatottságot. Tényleg ez a hallgatottság, ez, ez egy olyan... Bár lenne itt valaki, aki azt mondná, hogy fiala nem tudsz olyan kevéssé hallgatott és kevéssé nézet műsort csinálni, ne lenne rá szükségünk mert az, amit te csinálsz, az fontos és jó. Egyszer mondanának ilyet, de ilyet a közszolgálban sem mondtak egyébként. Nem, hát szépen csúszik lefelé a hallgatottság, ez, ez, ez mindig így van. Valahol 7, 50 és 8, 15 között tetőzik legalábbis az internetes hallgatottság. Nagyon érdekes. Borzasztó, hogy ezt így követni lehet. Van benne valami félelmetes. Jó öreget! Jó Az előbb, mikor még beszéltél a Péterrel, akkor azt volt, az volt bennem, hogy, hogy telefonálok és megkérdezem, hogy lehet-e a kívül. Most már nem kérdezem. Szóval valahogy azt gondolom, hogy nem lehet. Nekem most más. És, és nagyon drukkolok, hogy elértem nemes Gábor, mert hogy egy kollega nem. Hétvégén készül Spanyolországban, és, és, és nem magam miatt, hanem mi most nagyon aggódom, és jó nem tudni, hogy ott igazából mi van. Hát nem is Gábor most éppen ráadásul Budapesten tartózkodik, attól persze még lehetnek információi Spanyolországról. Nem de nem van felvéve a telefonja. a I'm gonna get me a féltesek elkerülése véget nem mondom azt, hogy semmivel nem kell törődni, csak ezzel, de valahogy ennek a fenyegető árnyéka mellett a többi dologgal való foglalkozás előbb-utóbb olyan viccesé válik. Öreges kívánok, na most lennék kíváncsi Lázár János véleményére a Nemzeti Konzultációval kapcsolatban, csak ő lenne az, aki meg tudná kérdezni tőle, előre is köszönöm. Megkérdeztem tőle. De nincsenek tótumfaktumok. faktumok. Tehát én értem az ön telefonját, de nincs tótumfaktum. faktum. Mint hogy természetesen azt se fogom megmondani, mit mondott, mert tegnap találkoztam vele. De nem egy-egy emberen múlik. Mint hogy az a borzalom, amit valaki El Simón kapcsán megfogalmazott, az a borzalom az hétköznaponként meg annyi más politikussal kapcsolatban is ér bennünket. Értem az egyéni antipátiájukat, van olyan szituáció, ahol ennek a jelentősége nagy, és van olyan, ahol kisebb. Arról nem beszélve, hogy az előző hallgatónak mondom, hogy azért ebben a mostani szituációban, mint hogy más szituációban is a tehetetlenségi erőnek a jelentőségét, azt ne, ne felejtsék el. Jó reggelt! Minden mondatom mögött ott van az, az empátia. Áruják-e, Spanyolországból keresnek? Ez lehet, hogy a nemes, de ezt most nem fogom Jó reggelt! Jó reggelt. Abba segítsen nekem, a legyen kedves, hogy Görögországon mi a helyzet? Van fertőzés? Halvány közöm nincs, hogy van, akkor május 1-én mennék Görögországba, és semmi. Én megkért két hét múlva. és van ez a zöld szám, ez az Most akkor 40 percen keresztül automatára volt téve a hívás, a kutya nem veszi fel. Hát illetve könnyen lehetséges, hogy annyi a hívják. Na de mind a kettő. A, figyelj, ebben a szituációban, ami most van, hát ebben bármi elképzelhető. Hát itt bármi, így az mondja. Nézzel, e, e, ha rámegy a külügyminisztérium hollapjára, látja, megnézi a, a meglektanemes, e, hogy... Mit e, ajánlítem? Hol hogy nem, hanem hogy megnézve, hogy vannak járatok, ha vannak járatok, akkor az azt jelenti, fogalmam sincs, hogy a Vizer például már törölte a járatait, azt néztem, hogy három, na... nem. három nappal ezelőtt Rómába fillérekért lehetett volna még elmenni. Egyébként, ugye ez volt a reakciója a Vizernek. Látja, milyen érdekes? Mondhatta volna azt a Vizer, hogy ő egyébként ilyen körülmények között nem indít járatot, de ő, mint piaci szereplő 6000 ezerért inkább felajánlotta. A kérdés az, hogy ez így normálise vagy sem, szerintem normális. Nem a Vizernek kell gondolkodni a helyettünk. Nézze meg, hogy vannak-e járatok, és hát még két hét messze van. Oké. Na többet mondott, mint az <gül> De nem biztos hogy is Én egészen döbbenten nézem egyébként a médiában dolgozzuknak a reagálását a média, vagy a, a koronavírus kapcsán. Egészen elvig képesztően. A 061 0877 hírek, aztán megpróbálom felhívni a Nemest, hát hogyha elérhető. 061-877, 0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer megszólítom, de nem is kell. Igen. Köszönöm. De visszahívva, mindjárt hívlak édesem, jó, Csak most hírek jönnek, aztán hívlak téged. Jó. Jó, jó. 061 061-877-0877 ha senki sem, akkor... Azt akartam tőled kérdezni, hogy ha már összehozott veled a sors, és én egy rádió műsorban ülök, akkor egész féletlen összehozott, akkor egy perc fel feltarthatlak -e. ja, akkor hívok. I'm Akár hiszik, akár nem, de teljesen lényegtelen el kell, hogy higgyék, teljesen véletlenül hívott az előbb Ferenc teljesen véletlenül, és ezt a koincidenciát, ezt a véletlen egybeesést aztán használtam föl, hogy most felhívjam, és egy pár személyes kérdést feltegyek neki, mi jól ismerjük egymást, régen beszéltünk Uh, ugye te különböző tévés, rádióműsorok vendége voltál az elmúlt időben, mint volt országos tiszti főorvos a koronavírussal kapcsolatban. Először is azt kérdezném tőled, hogy most, ma 2020. március 10-én, kedden, 6 perccel, 9 óra után, mit gondolsz a saját szerepedről akkor, amikor, ahogy apukám mondaná, te egy obsitos vagy. Uh, és ugye nem te ott, ahol a rendelkezések születnek, az összes pozitívumával és negatívumával. Pozitívumával a szónak abban az értelmében, hogy nincs meg az a felelősséged, mint azoknak az embereknek, akik ott ülnek, negatívumával, úgyhogy közben meg nincs meg az a rendelkezésre való állományod, ami adott esetben azoknak az embereknek, akik ott ülnek, megvan. Hozzátéve, hogy mérhetetlen felelősség az, hogy az ember egy ilyen szituációban megszólaljon. Mérhetetlen felelősség az is, hogy kritikál mondjon, vagy ne mondjon kritikát, hiszen úhatatlanul is e, egy olyan helyzetben nyilvánul meg, ahol az embernek saját magának, falusferesznek fogalma sincs, hogyha egyébként ő lenne most az országos tiszti főorvos, tudná értelmesebben, okosabban megnyilvánulni tettekben, szavakban, mint a egyébként a mostani vezetés megnyilvánul, hiszen én még azok közé a normális emberek közé tartozom, legalábbis azt feltételezem, akik a koronavírusra nem mint egy globalizációs jelenségre és nem mint Soros Gyöngynek valami postán fel adott csomagjára gondolnak, és nem ideológiát nézek, hanem azt nézem, hogy ez egy járványügyi helyzet, amelyet szakmailag kell megoldani. Tehát azt kérdezem tőled, hogy amikor téged meghívnak, és megdicsérsz valamit, vagy nem dicsérsz meg, akkor tisztában vagy -e azzal a felelősséggel, ami ugye abból adódik, amit maga a helyzet kíván, és amiben az ember valószínűleg kétszer is megfontolja azt, hogy hogyan cselekszik. De most már elég sokszor elmondtam, az ugyanazt, most eljössz. Igen, én jövök, és Nemes Gábor vagyok, mert uh, nagyon kés, hallottam a kérdést. Tudelig nem tudtál fölhívni a telefonomat, éppen a falusnál voltam, a falus fölhívott téged, hogy hát ezen a telefonon elérhető vagyok. Én be is jelentkeztem, illetve kérdezett, hogy... Beszélhesse velem, egy perc múlva mondtam igen, és utána fölhívtad ugyanazt a számot, amit én akkor is a fejem tartottam. fagus egyébként nincs éppen itt jelen, a telefonját hagyta csak rám. De ha akarod, válaszolok erre a kérdésre és amit föltettél, csak. A falus helyett? Hát a falus helyett, igen, nem érne. A, azt talán nem. Nem hiszem, hogy ez jól állna bárkinek is. Azért ez a mostani helyzet, ez egy nagyon delikát szituáció. Igen. És azt is bevallom, ha már itt tartunk, mert nincsenek titkaim a hallgatói, mert azért mondtam, hogy koincidencia, mert a két dolgot szerettem volna elválasztani, bármennyire is furcsa, abban az összeesküvés elméletes országban, amelyben én élek, hogy a falus telefonján éppen a nemes Gábor beszél, azt én szerettem volna elkerülni, de nem azért, mert mert hanem azért, mert mindazok számára, akik összekötnek dolgokat, amelyek nem összekötendők, nem szeret volna lehetőséged adni arra, ami végül is bekövetkezett. Itt viszont lelepleztem magam. Leleplezt, semmi nem történt. Én egyszerűen följöttem a falushoz, itt voltam a telefonon valamiért. Rendetlenkedett. És miért hagyta ott a falus a telefonját? Hát a szomszéd azért hagyta ott, mert úgy gondolta, hogy ennyivel is hozzájárul a műsor van, Jó, majd de ugyanez a telefonja, tehát majd felhívhatod a Ez Az ő telefonja az ennyi valószínűleg nem működik, vagy valami zűr van én üzentem rajta, és valószínűleg nem is értelték. De elért, elért. A két dolgot szét akarta be, azt egyszer szerettem volna beszélni a falussal, egyszer veled, jó, de jó, így aztán egyszer... Látom, jó, öntött. azt kérdezték az emberek, hogy mi a helyzet Spanyolországban. Mondtam, hogy te itthon vagy, de azt mondták, ez ezzel együtt valószínűleg többet tudsz, mint mások. Igen, hát Spanyolországban két góc van, az egyik Madrid, a másik a baszkföld, és a baskföldi helyzet az, az hát persze egy kisebb területről van szó, rosszabb, mint Olaszországban, Lombardiában, amikor kihirdették az a ottani állapotokat, és ezeket az intézkedéseket megtették. Ö, ha jól emlékszem, a mai adatokra az úgy néz ki, hogy 1204 kimutatott vírus pozitív van, 74-en vannak ö, ö, intenzív osztályon, és azt hiszem 30 halott nagyjából megfelel a, a statisztikai átlagoknak, tehát másút is ennyi van. Ami, ami érdekes, hogy tehát két hely, mondtam Madrid, és, és a Baszkföld, mind a két helyen már az iskolákba hazaküldték a gyerekeket, tehát iskolák egyetemek bezártak vagy bezártak már. És, El is lemaradtam, a... mert kapta kaptam egy sms és azt néztem, mi volt Madridon kívül a másik? Baszkföld. Uh -huh. Baszköld, és Baszföldön különösen az, az a súlyos, hogy a basföldi uh -huh. egy kórház. Nem vitoria. Az egy kórház. Uh -huh. Tehát az, az külön, két gólt van egy kórház, meg egy öregek otthon, a szegény öregek otthon az különösen súlyos, de, de mondjuk az, az egy kisebb részlet, de egy, egy viszonylag nagy kórházban a személyzet jó része is megfertőződött, és, és ez, ez azért egy speciális. És mi a helyzet a viszonyulással? Már most... Ez, ez hát Spanyolország és a koronavírus hogyan néznek egymással a szemet, miközben egyébként felolvasom neked név nélkül, hogy kiküldte az sms csak ugye én mondtam neked, hogy milyen konotációk vannak azzal kapcsolatban, hogy te a falus telefonján beszélsz, falus megbukott, mint kórházigazgató, megbukott, mint tiszti orvos. Nincsenek véletlenek. Istenem, Most meg a telefon sem akar isködni. Um, Megbeszélek egy másik időpontot majd a nemessel. Uh... Önökkel fog beszélgetni az elkövetkezendő negyed órában, hogyha önök megtisztelnek engem a telefonjukkal. Minden esetre a falussal kapcsolatos felvetésre az alábbi SMS érkezett. Most nem fogom megmondani, hogy kitől, mert ennek a jelentősége az én esetemben van, de a műsor szempontjából nincs. Falus megbukott, mint gazgató megbukott tiszti orvos. Az idiotizmusának volt köszönhető tarlos újabb öt éve, szóval hiteltelen. Dallus megjelent, vagy megjelent uh, falus az égen, mint kvázi uh, potenciális elsimon. Oh, 061877-0877 nagyjából egy negyed órán keresztül. Gondolnak-e bármit arról, ami a Víg Színházban van, és ami egy A Fel akartam hívni Hegedűs D. Gézelt, de nem volt benne a telefonszáma a telefonkönyvemben, és megörültem neki, és otthon nem kerestem ki. And so my mind to time will never seem the same ah. No more, never again. I'm just a coaster, but my wheels won't go. My legs are weak, my heels are low. I'm just a coaster, but my wheels won't roll, Can't make no headway on There's an empty space inside me now A wasteland deep beneath the snow So cold, nothing will grow érzi I was a soldier, but my wheels won't go My legs weak, my heels are low a coaster, but my wheels van roll. Can make no headway, on this road. 0877, ma 2020. március 10-e van és 2 perccel mullott negyed 10. Durván 6 perc szóval indul, 7, 8 perc múlva indul, inkább 8 perc szóval záró 13 percig még együtt leszünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem János vagyok. Tisztelt. Nem vagyok a csáki Utka fogadatlan prókátora, de ő többször foglalkozott a vixinázi kérdésekkel. Úgyhogy ez nem új keletű. De mennyire mélyen, tehát nekem hol kéne ezt látnom a revizorom? Hát nyilván a Jutko Facebook oldalán. Oké, okay, de akkor kérek Cidára. Vagy a revizor. Oké, okay, rendben a... van, de akkor, akkor kérem azt, hogy hol. Tehát hol volt olyan jellegű megnyilvánlás, mint amilyen összefoglaló írás megjelent a revizoron nagyjából négy vagy öt vagy hat napja. Hát pontos dátumot nem tudok mondani. Pedig szükség volna erre, mert ez nem a csáki ellenszól, Tehát én azon kevés normális ember közé sorolom magam, akinek nincs üldözési mániája, aki bármikor összefogok bárkivel, aki korábban az ellenségem volt, ha fontos dolgokról van szó, de az adatolásnak van jelentősége. Tehát annak van jelentősége, hogy ez mikor hangzott el és milyen mértékben. Te egyébként az a Herendi János vagy, akit én ismerek? Igen. Jó, tehát, Igen. de akkor érted azt, amit mondok, ugye, tehát ez nem a csáki ellen szól. Persze, a, a kérdés persze, persze, az, persze. hogy ezt utoljára mikor tette szóvá, mert ez egy fontos kérdés. Valamint az is egy fontos kérdés, hogy aznap, amikor van ennek a pályázatnak a megítélése, akkor azt megelőzően az az össznépi fellépése az eszenyivel szemben, ami van, azt hogyan, arra az ember hogyan tekintsen. Én elsősorban, mint értelmiségi, mert én nem vagyok egy színházi ember, de én elförmedve nézem. Hát uh, nyilván elképesztő, mélységű indulatok, és. De miért most? Fájdalma. De miért most? Hát nem csak most, mert az elmentő, uh, Cínészek. De valahogy most egyesültek, ez olyan, mint a púsíkság. Itt most hirtelen ez egy ilyen nagy delta lett. Miért? Mondd meg! Tehát azt gondol, de csak vonatkoztod az egészet magadra, valami történik veled, a te életedben egy fontos dolog, nem tudom micsod, és akkor egyszerre csak szembesülsz az embereknek a mérhetetlen szimpátiájával, vagy szembesülsz az emberek mérhetetlen antipátiájával, és arra gondolsz, hogy miért pont most függetle attól, hogy nyilván érzelmileg megüt. Én nagyon nem lennék az helyében. Tehát az, ami most történik, az egy olyan antipátia szavazás ellene, amit szerintem normálisan nem lehet túlélni. Hát nyilván nem. Nyilván nem lehet túlélni, de hát tett is érte, nem kevese, nyilván. Én arra gondoltam, hogy a barátom volt a Tóti te... Jóska, és uh, aki teszem hozzá egy rossz szót, nem mondott, de hogy az enikő miatt ment el a végszínházba, az biztos. És Léz... ő volt a gazdasági igazgatója, aki nem keveset tett azért, hogy... Figyelj, én a Hegedvist dével a műsorom kezdetén... Iszonyatos közelségbe kerültem, a műsorom ezt eredményezte. Ez sokáig megvolt, és amikor, és aztán laňhult. De azért mindig volt közöttünk valamiféle kötődés, ráadásul az én szüleimnek, meg nekik annak idején egy helyen volt nyaralójuk, akkor nem tudom, nyáron találkoztunk, tehát volt személyes ismerettség is. Akkor a Martonféle történet volt, én megkerestem, és akkor, amikor a Hegedűs egy egyébként mindenféle dologban megnyilvánult, rávett engem arra, hogy én ezzel ne foglalkozzak vele, akkor ott valami bennem eltört. És ott nagyon sok ember kapcsán tört el bennem valami, hozzátéve az, ahogy az esenyi e, a saját elődjéhez viszonyult, abban volt valami förtelmes, a Wunderlich-nek volt valamiféle levele e, arról, hogy milyen nehéz helyzetben van a színház, azt meg konkrétan úgy olvasta, mint hogy egy 13 éves kamasz írta volna, miközben ez a Wunderlich, gondolom, hogy egy 20 vagy 30 éves színész, úgy néztem a a Vixinházra, mint a fertőzések gószpontjára, amiközben fantasztikus előadások voltak, a diktátorért élt és halt a barátnőm, én nem voltam érte oda, de, de, de ugyanakkor nagy, vagy jelentős előadások születtek, és az ember próbálta az egészet valahogy objektíven nézni, most az igazgató választásnál az egész olyan, amit a darabokra esnek. Hát nyilván, nyilván, hát... Ö... Ez a Marton ügy, ez Kért egy vízválasztó nem. volt, tehát hogy a Marton ügyhöz úgy viszonyult az a színház olyan kesztyűs kézzel, ugye a kesztyűs kezet én a honvédségnél tanultam meg, most nem mondanám el, hogy mit jelent, az számomra nem volt megmagyarázható. Hát... Ö... Miközben Amikor... lehet azt mondani, hogy ki nem szaharja le, hogy milyen a hangulata, hogy Vígszínházban a jó előadások születnek. Ezt is elfogadom, nem az én világon? De, de... Ez, nem így van, ez nem így van, ez nem így van. Mindenhol vannak feszültségek, mindenhol vannak uh, viták, de <gül> nem feltétlenül arról szól, hogy egyik a másik. Oké, okay, akkor árult nekem van. most a igazgatója pály igazgatói pályázata kapcsán miről van szó? Mi zajlik most? Hát most gyakorlatilag egy protest. Abszolút egy protest az Eszenyi ellen. Az Eszenyi ellen és a többiek mellett, vagy szimplán az Eszenyi ellen? Nem, hát szerintem ebben a vonatkozásban talán a Rudolf Peti az, aki. De ebben sem vagyok biztos. De őt. Ez ami most az van, ez nem a Rudolf. mindenki a szakmában. Jó, de az, ami most az esenyi ellen van, az ezzel párhuzamosan a Rudolf mellett van. Nem feltétlenül, de ez benne lehet. Hát ez az, hogy benne lehet, de közben ilyen hangok nincsenek. Vajon a Csányinak vagy a Rudolfnak mennyire innyire való, vagy mennyire nem kell nekik azt kommentálni, ami most egyébként az eszennyi kapcsán zajlik, és aminek egyébként a Csányinak a dolgozata azért sok szempontból megágyazott. Hiszen a Csányi pályázatában azért az erre vonatkozó adatok hosszan szerepeltek. Hát nyilvánvaló, de hát a Csányi is euh, mint színházvezető... Jó, csak az a kérdés, hogy a politikában, ha nem szeretjük a negatív kampányt, szeretjük -e a negatív kampányt a színházigazgatói izé, választás során? Kérdezni tudok hát, meg? Hát nyilván a negatív kampány nem visz előre. De a Csányi ennek ágyazott meg. De hát ő egy sikeres színházvezető volt, csak kérdezem. Ez lényegtelen, hát a Bidenből se biztos, hogy elnök lesz, de attól még folytathat, vagy a Sanders se biztos, de a Sanders is már megvádolták azzal, hogy milyen negatív kampányt folytat a többiek ellen, most a többieknek hirtelen kinőtt a lehetőségük az elnöki erőtségről. Itt most arról beszélgettek veled, hogy ellenbajnokok állnak egy jelen bajnokokkal szemben, ez megint egy másik kérdés, hogy vajon fontos-e, hogy egy színházigazgató jelen bajnok legyen? Hát minden esetre szerintem nem nélkülözhető. Nem nélkülözhető. Nem leszek eszenyi párti, de az, ahogy most hirtelen összefogtak az eszenyi ellen, azon a módon, ahogy én élek, az az eszenyi oldalára hajt, de annyira az eszenyi ellen vagyok, hogy nem tud igazán közel sodorni hozzá, de ha még sokáig tartanak, akkor lehetséges, hogy visszasodorna hozzá. Meg tudok undorodni attól az értelmiségtől, amihez én valamikor tartozni szerettem volna. Abszolút megértem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Erendi Jánost hallották, ezer nem hallottam. Ezt a műsorot azért, ahogy van, berakom a vitrínbe. A nem létező vitrínből. 061-877-0877 A kísérleti műsor mindennap utolsó adás 061-877-0877. Polgár meccsre indított különjáratait. Nem fontos, de szín. 061-877-0877 először. Jó reggelt! Jó uh, Eszeny pályázatával kapcsolatban még azért az jutott eszembe, hogy... Uh, két dolog, az egyik jó pár évvel ezelőtt volt egy, uh, már nem tudom mikor, egy olyan összefogás eszenyi mellett, amikor uh, a politika bele... Így? A, pontosan? A... Pontosan? Igen, igen, igen. A, az Abolás történet volt, igen. Így van, pontosan így van. Uh, akkor, akkor pont az ellenkezőjét tapasztaltuk, de... Nem egészen, mert abban, akkor az eszenyinek kevesebbet kellett magából mutatnia. Tehát akkor kihasználhatta azt az ellenszeret, ami a Balázs Péter kapcsán fújt. Igen, egyrészt igen, másrészt. Azért azt csak Judit írásait én nem olvastam, de... De arról azért lehet, lehet tudni, vagy lehetett tudni, hogy az enyikönek nem mindig elfogadott vezetési módszerei vannak már évek óta. Én készítettem És, vele Playboy interjút évekkel ezelőtt. Másokkal beszélgettem. Uh, senki ilyesmét nem mondott. So. Ez egy nagyon nagyon kiszolgáltatott szakma. Én nem nem nem nem ne, duma, duma duma duma Az nem, én az szakmám eszekevésbe se kevésbé kiszolgáltatott. Már velem. Nem, nem, nem, de, de olyó. itt nem, Itt hagyjuk abba. Jó. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok a Hát én most erre a helyzetre tekintettel Erre a fél éve visszamondtam a kérdést. Jól tette. Visszatérve az előző telefonra, tudja, hogy én mennyi történetet mesélhetnék arról, hogy egyébként milyen hányattatásaim vannak a műsoraim kapcsán, de E tekintetben bennőtt a fejem lágya, és úgy döntöttem, hogy én ezeket megvívom magam, és csak és kizálog akkor viszám a plénum elé, hogyha egyébként már minden szakad és törik. Ez a színészek kiszolgáltatottsága, ez egy ilyen humbug, ez egy ilyen felépített nyavajakorság. Miért lenne az nagyobb, mint a pékeki? hozzátéve, hogy mindjárt el is veszi a kedvemet attól a diplomáciai érzéktől, ami az elmúlt időben jellemzett, ami a saját ügyeimet illeti. Jó Amíg még megenged két mondatot... Ben, persze! Csak nem igaz, van. amit mond. Rendben van. Én azzal szeretném jelezni, hogy valószínűleg lehet ilyen aspektusadolognak. a dolognak, hogy az idősebbek, lásd, ezt igazolja a hegedűs d az a visszahúzódása, amiről beszélt, nem, nem, nem nyilvánulnak meg az eszenyivel szemben, viszont a fiatalok jelentősen igen. Valószínűleg mi idősebbek, idéző természetesen, Figyelj, amikor a Wunderlich megnyilvánult, <coughs> én azt nem fogom elfelejteni, talán még beszéltem is vele, vagy ha nem, akkor a levelével foglalkoztam. Amikor ő megírta a levelét a Marton kapcsán, akkor ott senki az ig a világán nem ágált ellene, már pedig az egy olyan elságos levél volt, mint ide vagy nyugat. Olyan identitás válságba került a Martonféle jelenség kapcsán a teljes szikházi szakma, de elsősorban is -e, beleértve a, a, a VIXIN házat, hiszen ott volt mégiscsak főrendezve előtte főigazgató, hogy a falattal a negyediket, és nem csináltak vele semmit. Presser Gábor például, meg az összes többi ember, a radóti is legább kiállt a Marton mellett. De az egész az ott úgy csengett le, hogy gyerekek hogyan lehetne től magunkat minél távolabb tartani. De most nem a Marton beszélünk. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy a Marton ügy az része az eszennyi Ebben az esetben én azt gondolom, hogy nem része. Hát hogy ne lenne része egy olyan elkölcsi problémát, ki, ki, kitiltotta a saját színházából azt az embert, akivel egyébként együtt dolgozott, és akiknek a történeteivel egy tízes skálán, nyolcasra valószínűleg tisztában volt, különös tekintettel arra, hogy ezek köztudomásúak voltak színházi berkekben. De már akkor reagált, amikor már réges régen mindenki reagált erre a történetre. Hát erről van szó. Eszennyi azt érezte, hogy valószínűleg itt most már neki is lépni kell. ne Lehet ne haragudjon az ember a barátaival, nem így viselkedik. Ebben lehetséges, hogy igaza van, de én nagyon sokszor azt gondolom, most is azt gondolom a, a, a politikának a, a színházba való beavatkozásán kapcsán, hogy id időnként el kell felejteni azt színházigazgatóként, hogy a barátomról van szó, mert szính színházigazgatóként felelősséggel tartozom egészen más aspektusból azokért az emberekért, akiket én igazgatok. Nézze, ez azért nagyon érdekes kérdés, kérdés, kérdés de, de most egy pillanatban álljön, volt ez a történet, hogy teljesen a semmibe hullott? A Katona József Színháznak ez a díszletekkel kapcsolatos története meg jelmezekre, hogy mire van pénze és mire nincs. Hát igen. igen. Arról igen. konkrétan azt mondták színházi berkekben, hozzáértők, hogy az a Máté Gábornak egy marketing akciója hát, volt. Abszolút, abszolút így érzem. Igen. Ez alapján viszont a Máté Gábort úgy kéne onnan kirúgni, hogy a lába ne érje a földet, ha igaz. Nem, nem az alapján kellene onnan eltávolítani, az alapján kellene eltávolítani, hogy egy évvel ezelőtt, amikor, amikor a belülről a, kiderült a, a, a, a, a, a, a nem jut eszem a rendőzőnek a neve, ha a botár, kirobbant, kirobbant, akkor nem ült el négy szemközt a botárral, és azt mondta, hogy Péter, barátok vagyunk, de ne haragudj, én most színház azt mondom, hogy szépen marad csendben, és majd egy év... Nagyon-nagyon nagyon jól, jól beszélt a... A helyzet. A... a helyzet a következő, csak hogy értse. Ugye én azt mondtam, hogy a mai fiala nem beszél arról, hogy az én kiszolgáltatottságom a cégem belül mekkora. Közben azonban azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a cégem belül, amikor egyébként eljön a megfelelő pillanat, akkor ennek megfelelően viselkedem, mármint annak megfelelően viselkedem, amit én a műsoromban nem jelzek, mert azt gondolom, hogy én nekem ki kell tennem azokat a pontokat, amelyek nálam azt mutatják, hogy eddig és ne tovább. legfeljebb a műsoromban nem beszélek róla. Ugye én a műsoromban korábban miért beszéltem róla. Egyrészt azért, mint, az, mint a gyerek, aki ugye fél az erdőben, és akkor ott ö, izé hangosan beszél, másrészt hittem, Hogy a nyilvánossággal a saját érdekeimet szolgálom, benne egyébként nekem feltettem igazam volt, csak éppen nem volt túl szimpatikus. Jó, megtanultam, nem, nem, ma már nem teszek ilyet, vagy sokkal ritkábban teszek ilyet, de itt cégem belül vállalva annak az ódiumát, hogy az nem marad következmények nélkül megteszem. Um, és ugyanez vonatkozik egyébként a színházi szakmára, hogy vajon ezeket a cselekedeteket anélkül, hogy a hegedűs dé, bárki másnak az órára kötötte volna, az eszenyi órára kötötte, illetve mindazok, akik eljöttek az VIG előtte ezeket a beszélgetéseket lebonyolították el, és azoknak a haszna vehetetlensége, azoknak a hiába valósága okán álltak fel, mondván, hogyha nem tudnak dőlőre jutni, miért maradjanak? Ez egy nagy kérdés. Igen ez egy nagy kérdés, abból a cikkből, és úgy, hogy nem én voltam részes ezeknek a beszélgetésnek, amit én is olvastam most nem olyan régen, tegnap talán az internetes felületen, az derül ki, hogy ez egy vissza történet volt, hogy viselkedett az igazgató vagy a rendező a munkatársaival. Tehát ez egy húd meg, erez meg kapcsolat volt, a, amit, ami azt eredményezte, hogy időnként emberek azt gondolták, hogy igen, itt egy változás van, itt, itt egy módszertanbeli változás van, és a, a, a kiszolgáltatott, felfokozott idegállapot az, ami kihozza ezeket a vállalhatatlan viselkedéseket. De nem változott a dolog. Tehát folyamatosan oda-vissza működött ez a rendszer, hogy egyszer, egyszer megalázom, és, és lehetetleníteszem a... Együttműködést máshol pedig kedves vagyok. Igen, csak hogyha belegondol, ugye a Máté Gábor helyzetébe, akit ugye nem régen választottak, vagy lett ismét igazgató X évre, ő végül is az értelmiség szemében, hát ha nem is hősként, de majdnem hősként vonult be, Karácsony gerge is agyon dicsérte, hogy ő mi mindent követett szemben másokkal annak érdekében, hogy ez tisztázva legyen, miközben ő egy olyan hiányérzetének adott hangot, amit én maximálisan vissza tudok igazolni hogy teljesen igaza van. Igen, de itt az van, hogy már megint arról beszélünk, hogy a politika hogyan vonul be oda, ahova semmi keresni valóan. De, de egy de olyan dologról beszélünk, ami evidencia. Tehát ma azt lehet látni, hogy a politikának a kitakarítása a színházi életből szinte lehetetlen. Igen. Igen. A kérdés az, hogy a színház vezetője, ezt mennyire van ezzel tisztában, és mennyire hangoztatja a tevékenységében, beleértve, hogy amikor G. Német Erzsébet 20 percen keresztül elmagyarázza a Bolgár gyögynek azt, hogy valójában miről szól a katolai József színház közleménye, vajon ugyanez a beszélgetés miért nem foglalko, folytatódik Máté Gáborral, hogy akkor tessék megmondani, ez micsoda. Az megint egy másik kérdés, hogy egy olyan pali, mint én, ha felhevül bármikor bárkivel összevész, de azért ugye csak tudom önnek édesanyámat, vagy az ATV-nek a vezérigazgatóját pedig nincs közöttük rokoni száll. Mind a ketten arra figyelmeztettek, hogyha mindenkivel összeveszek, akkor kimarad bellettem, anyukám a barátaimat említette, a civil a pályán kapcsán meg azt mondták, hogy hát azért jó lenne, hogyha azoknak a vendégeknek a sora nem érne a BMW-ig, akik egyébként nem uhajtanak velem együtt dolgozni, miközben mindegyik olyan emberre, aki valamiért nem akart velem dolgozni, pontosan meg tudtam mondani, hogy a magam szakmai felfogása szerint miért volt igaza? Én ezt értem, és visszakanyarodva arra, hogy, hogy miért kiszolgáltatott ebben egy színész, mint egy pék. Azért, mert ő, és, ez, és ezt mondom úgy, hogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul veszem azt, amikor a színészek a politika mellé állnak. Lásd, lásd bárkinek, bárkinek a, a, a, a Bűzkörében ott vannak folyamatosan is meg, megjelennek is, és megjelennek, és ö, legitimálják a tevékenységét, akár, akárhol, akár milyen oldalon, mert ö, egy színész a testével, az arcával, ö, az idegrendszerével mutatja meg azokat a karaktereket, amelyeket. Jó, akkor tudja, mit a pékek után azt mondom, hogy de az enyém, tehát semmivel nem kiszolgáltatottabb, mint az enyém. Persze, persze, így igaz. De a így pékek igaz, is eljuthatnak, bár... Figy figyeljen, az, hogy valaki egyébként a saját szakmai és személyi konfliktusait a saját szakmáján belül, amelyeket nem generál, hanem amelyek a struktúrából adódóan léteznek, és azokat felveti, hogy azokból neki milyen problémája van, hogy egyébként a struktúra tőle szabadul meg, és nem a problémáktól, ez egyébként egy általános jelenség. A az, hogy egyébként ez az emberekből, az ebben a struktúrákban létező emberekből mit vált ki, én a hegedűsdére egyáltalán nem haragszom, hát az emberek akkor előre haladtával ilyenek kívánnak, de ugyanakkor nekem az a kutya köterességem, hogy ezt megmutassam neki, és a hegedűs dél azt mondja, hogy te sem vagy szebb a Deákné vásznánál, akkor nekem kell tudnom azon elgondolkodni, hogy igaza van-e vagy sem, és ha igaza van, akkor abból milyen következtetések vonatkoznak rám. Nem véletlen idéztem egyfajtaban annak a 17. vagy 18. századi a főnökének a szövegét, aki megnézte a zseptolvajai újhegyének a végét, hogy azok véresre vannak-e kefélve, mondván, hogy egy zseptolvaj csak véresre kefélt újbegyekkel tud lopni, mert az érzékeny, ha nem érzékeny, lebukik, a lebukik, elfogják, ha elfogják, vallatják, a vallatjákok előbb-utóbb val, majd a megbízó, Újára, akit lefognak, felakasztják, és a banda vezér nem akart meghalni. Az, hogy az ember egyébként idővel, ahogy előre halad zsebtolvajlásban, egyre jobban utálja, hogy neki véresre kell kefélni az újbegyét, hát nézze, ez szakmai ártalom, aki ezt nem teszi meg, hagyjon fel a zsebtolvajlással. Aztán előbb utóbb hagyjon fel az élettel, legyen egy nyugdíjas, nézze a nádas Balaton ha még van. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyiunkra. Így igaz, mondom azt, mondom azt ilyen kisek is, vajként hogy egyetlen egy életünk van, de ez fájdalmas mondat. Volt. Jó, csak az a maximális elvárás, amit én megfogalmazok, azt tart engem itt a mikrofon mögött. El kell, hogy köszönjek, mert mám... Erre kikapcsoltam magamat, látja, ide jutottam. 9 ura 42 perc van, elköszönök önöktől, mert valaki fél tíz óta vár rám. Bár égető hiányomot még nem jelezte. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Ha ez volt az utolsó, hát akkor tudják, miért egy olyan műsorra hagytam itt nyomot, amit olyan nagyon nem kell szégyenlnem. Viszont halásra, döröpont, fiala